Bé, bona tarda, bona tarda a tothom, i com ens aniríem per començar aquest, aquesta sessió ordinària del, del ple municipal de dia 3 de març de 2015. El primer punt de l'ordre de, del dia seria l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 12 de desembre de 2014, que se us ha ajuntat amb l'opinocatòria, Hi ha alguna objecció respecte d'aquest acte? Doncs quedaria aprovada. I el punt 2 de l'ordre del dia és informe sobre l'activitat institucional que he portat a terme des de l'últim plenari, que resumidament seria el dimecres 4 de febrer, a Vilatenim, el vespre, vaig assistir una reunió amb les persones afectades per les opriacions que hi haurà amb motiu del desdoblament de la C260, de la carretera de, de Vilatenim. El dijous 5 de febrer el Segles Codes va presentar el llibre natural litoral, editat per la Diputació que els poden de la revista de Girona, un llibre fantàstic d'en Josep Maria de Costa, i seguidament a la rambla la inauguració d'un altre esclaviment de restauració, que és el nou bar continental. El dissabte 7 de febrer, el matí a la vinguda Perpinyà es celebrarà també els a celebrar l'acte que es fa cada any també memòria dels exiliats de la guerra civil promogut per l'associació Triangle Blanc davant del monument de l'exili. El dilluns de febrer la marca de l'AM al vespre vàrem fer reunió amb els veïns de la marca de l'AM que estiguessin interessats en un nou servei que es posa a disposició des de l'Ajuntament que és el servei de mediació comunitària per resoldre mitjançant mediació aquells possibles conflictes que puguin haver-hi en relació a les comunitats de veïns. El dimarts de febrer vàrem reproduir aquesta reunió en el barri del Juncària per Bosc. El dijous 12 de febrer a Barcelona vaig reunir-me amb el senyor Salvador Estapé, director general de Patrimoni, per tractar sobre la cessió de, de l'edifici de, de, de la presó vella, que és la titularitat de la Generalitat i desitgem que passi a mans de, de la ciutat, de, de l'Ajuntament. Seguidament, allà mateix es va presentar en premsa aquesta quarta edició del Festival Internacional del Cirque, que ja ahir va acabar, i eh, a la nit vaig estar del barri de l'Horta d'En Capellera per parlar amb els veïns sobre tota la mobilitat en el sector nord de la ciutat i també de temes d'aquestes obres que estan a venti en el, en el sector nord. El divendres 13 de febrer al Museu del Juguet es va inaugurar l'exposició 100 anys d'Escola Normal a Girona i seguidament al restaurant Trànsit, conjuntament amb altres regidors, tant del govern com d'altres grups municipals de l'oposició, vam assistir al sopar de l'associació de voluntaris. El dissabte 14 de febrer hi havia Fira Rambla, vaig fer una passejada i el... seguidament el... vaig assistir al Museu Dalí, a la presentació del llibre de l'exalcalde Joan Armenguer, gent de l'Empordà. El dijous no, 19 de febrer la biblioteca es van presentar els resultats del projecte que s'ha portat a terme en aquest mandat d'Imagin eh, per com imaginem i com volem una, una Figueres energèticament sostenible a l'any 2050. Eh, seguidament, el cas d'Empordà s'inaugurava l'exposició que ha estat mantinguda tots aquests dies, també d'un Blake, el cirque en miniatura més gran del món a la Casa Empordà. El divendres 20 de febrer, al migdia vaig assistir a la inauguració oficial de la interconnexió elèctrica entre Espanya i França, el Castell de Peralada. El dimecres 25 de febrer eh, es va constituir en aquesta mateixa sala de plens el Consell Municipal de Salut. El vespre vaig assistir a la Biblioteca Fages de Climent a la presentació del llibre de la Mariona és La porta d'entrada al Camp de Creus, i després també el llibre, en la llibreria Loucos, un altre llibre que es presentava a Figueres, diari d'un anonista, al càrrec de Josep Vínies. El dijous 26 de febrer vaig assistir a inauguració del Festival Internacional de Circ. El 27 de febrer, aquí la tarda, vam rebre el jurat internacional que... Eh, avalua o examina els artistes d'aquest eh, festival i també agrair als patrocinadors i membres de, de Club de, de, de Mecenatge que, que han finançat part d'aquest esdeveniment. I el dissabte 28 de febrer, el dematí, al Col·legi d'Arquitectes, vaig eh, saludar als eh, assistents i els, els organitzadors de l'Esmorzar en Prensa i entitats de Cooperació per tractar el tema de la solidaritat als mitjans de comunicació. I el diumenge 1 de març, a la Casa Cultural d'Andalusia, vaig assistir la missa de i el dinar que es va fer tot seguit. Aquest seria el resum de l'activitat institucional. I que podríem passar al punt 3 de l'ordre del dia, que és la proposta relativa a provar inicialment un experiment de suplement de crèdit, per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Té la, la, la paraula el primer tinent d'alcalde i regidor d'exembre, el senyor tot. Toto. Moltes gràcies, És l'expedient que fa referència en aquest mes de març. Legiré tan sols el que són les altes de partides i la finançació amb la que compten. Les altes de partides són una de 15.600 euros per personal en pràctiques a l'oficina de turisme, una de semaforització a la cruïlla de la viuda de Salvador de Delia, amb el carrer ligat, per import de 5.200 euros, les despeses d'activitats en el museu de l'Empordà per import de 170.000 euros i l'acquisició de la finca del carrer Rocavertí, 2.200, que se sumen a una consignació que existia ja de 12.000 euros en l'exercici del 2017. Es financien amb la subvenció de l'Escola de Turisme, que bàsicament financia aquesta catècnica de personal en pràctica de l'oficina per al mateix import, de 15.600 euros, i els interessos dels préstecs, que importen 177.400 euros. Exposar al públic aquest expedient i autoritzar l'alcaldia presidencial perquè realitzi tots els actes que acabin. Gràcies. al vot de la CUP serà una abstenció. Eh, ens hem oposat des d'un primer moment al canvi de, de funcionament del Museu de l'Empordà i com que entenem que això doncs, és una, un desplegament d'aquest doncs, canvi doncs ens, ens abstenim a la modificació de crèdits. Senyora Mata. Gràcies senyora alcaldessa. El sentit del nostre vot serà contrari, eh, no tant pel contingut dels canvis sinó com a mesura de... de com a forma de manifestar el nostre desacord amb la gestió del pressupost. Fa encara no dos mesos que hem aprovat aquest pressupost i ja estan fent canvis doncs, molt substancials eh, en el pressupost. Ens sembla que no és la manera de treballar. Al Museu de l'Empordà doncs, ja estava previst doncs, que, que això s'havia de destinar als diners i no ens sembla gaire de rebut. Doncs, ja, al cap de, de poques setmanes d'haver-lo aprovat, ja fer aquests canvis. Vam aprovar tots i cadascun dels canvis que estaven vinculats en temes socials, tots, tant si ens més com menys, els vam aprobar tots i vam dir que això ho faríem sempre, però com que aquest canvi de pressupost no hi ha cap partida destinada doncs, a temes socials, doncs el, el sentit del nostre no, no serà afirmatiu. Senyora Almena. Sí, eh, bé, nosaltres normalment sempre hem, votat, hem mirat el que deia la interventora i bueno, sí que l'informe és positiu, però bueno, nosaltres tampoc hi votarem a favor perquè pensem el mateix, no? encara fa dos mesos, vista que hem aprovat uns pressupostos i estan fent aquí uns, uns canvis no? de modificació, no ens sembla alguna més prudent i per tant com que vostès ho aprovaran, doncs nosaltres no li donarem el, el nostre suport, gràcies Sí eh, no sé si el tinent d'alcalde i regida de, de cultura us explica una mica per què el, el canvi aquest del, del Museu de l'Empordà que crec que val la pena, que potser fa canviar el sentit del vot, eh, si, si l'expliquem Gràcies alcaldesa. Bàsicament, vosè saben que quan vam aprovar el pressupost, encara el Museu de l'Empordà era un consorci, per tant, d'alguna manera com a, com a plenari-, o com a ajuntament no teníem el, el perquè d'aportar-hi aquests diners. I per tant ara que el dia 19 de febrer ja va passar a ser un nens municipal, un, un equipament més municipal, doncs ara feia falta dotar-li. Doncs directament d'aquests 130.000 euros. Eh, fer notar senzillament que el, en el pressupost del 2014 del Museu de l'Empordà hi eren 291.000 euros eh, dels quals 200, més de 217 estaven destinats eh, a despeses de funcionament a personal, a energia a on que hi havia. Ara, per tant, eh, diguéssim que quedaven doncs, 70.000 euros per despesa de funcionament. Ara estem dotant amb 170.000 euros destinats només a, a, a activitat, perdó, a 180, de, de 170.000 euros, per tant 100.000 euros més per a activitat del Museu de l'Embordà. Uh, uh, com a govern podíem dir uh, fàcilment dir, mira, si abans hi havien 70.000 euros per activitat, doncs ara mantenim aquest 70.000 i l'augmentem una mica més. Uh, vull dir que és, és un fet notori uh, que que demostra la voluntat de, de, de poder incentivar i donar potència en aquest equipament. Uh, aquí vostès diran uh, molt legítimament quin és el sentit de, del seu vot, però ens uh, haurà d'explicar una mica aquest apartat perquè hi de constància del fet aquest. Uh, també poden dir si hagués pogut fer abans d'adoptar tant de pressupost. Ja m'avanço amb una de les consideracions que poden fer. Uh, sí, però en aquests moments la... la Bé, la conjuntura econòmica de l'Ajuntament és una concreta i, i creiem doncs, que, que val la pena demostrar amb aquest gest. Eh, Se n'ha parlat moltes vegades, que el pressupost és, són gestos, eh, són idees polítiques eh, i, per tant, és un gest, jo crec, que més per que notori perquè es demostri la voluntat del govern municipal de que el Museu de l'Empordà eh, doncs, vagi funcionant eh, tal com ha de funcionar. Sí, senyora Mata. A mi em sap greu, senyor Budoi, perquè el motiu del contrari era un, però és que ara ja en tinc dos, no? Perquè era una, comentari és sobre la forma de gestió pressupostària d'aquest canvi, sobtat als dos mesos. Ara, si resulta que ens expliquen que el Museu de l'Empordà han esperat que canviés de forma de, de gestió per incrementar el pressupost, potser donaran la raó que la gent que deia que l'ofec econòmic que va patir era realment evitable. No, és igual, ara ho comentava em pot contestar tant mm. no, no, senzillament l'explicació és que hi han menys despeses d'estructura i aquestes despeses d'estructura poden anar a activitat. o sigui, per què van tenir un consorci que et comportava un 85% de despeses d'estructura de, i només et deixava el 15% per despeses d'activitat, quan ara es poden destinar pel fet de no haver de mantenir certes despeses d'estructura, es poden destinar més diners a fer activitat que creiem que és el que ha de fer el Museu de l'Embordà és, és això Bé, el nostre vot serà una extensió, de tota manera penso que també el dia de la Comissió Informativa també ens podien haver format una mica més, que no ens varen informar, no, no ens ho van explicar com avui ens ho ha explicat el senyor Dóver Gràcies Passaríem a votació doncs, a aquest punt. Número 3, eh, vots a favor? Abstention? Vots en en contra? Resultat, senyor secretari, sisplau. S'han més 20 vots, 15 afirmatius, 4 abstencions i un negatiu. Molt fort, vol fer l'explicació de vots, sisplau. Uh, sí, per explicació de vot Bé, en tot cas, uh, dir que el nostre vot afirmatiu uh, és únic i exclusivament per dotar pressupostàriament un equipament eh, important a la ciutat de Figueres. En tot cas, en cap cas valida la gestió que s'ha fet eh, durant aquests últims mesos del tema del Museu de l'Empordà, però creiem que és un vot que hem de fer positiu per tal que aquest equipament tingui el pressupost suficient com per continuar funcionant, encara que sigui d'una manera que no els haguessin fet diferent. Casillas, sí. Gràcies també per explicar el vot. En tot cas, la vida segueix i nosaltres el nostre vot és també, és també perquè aquesta entitat estigui dotada de pressupost i en els propers mesos es pugui establir una línia amb el finançament que, que ha de tenir, però en cap cas tampoc per validar doncs, la gestió que fins ara anem Passaríem al punt número 4, que és el dictamen relatiu a reconèixer les obligacions concretes per les obres i actuacions d'emergència per l'esfondrament de la Rambla. En aquest sentit, explicar que, com ja es conegut per part de tot, arrel de les pluges del passat dia 30 de novembre, s'ha recollit el projecte, en el projecte denominat Obres d'emergència per la reparació de la canalització de la Riera de Lligans a la Rambla de Figueres, redactat per l'enginyer de camins, Canals i Port, Robert Mà Santana, i es preveu un pressupost total de 495.680,31 euros. L'execució de les actuacions portades a terme fins ara és subjecte d'un informe de l'arquitecte municipal i director de les obres, senyor Joan Falgueres, i d'acord amb el que estableixen d'una sèrie de disposicions legals que s'estableixen el dictamen, es proposa al plenari municipal l'adopció dels acords següents. Reconèixer les obligacions contractes amb els tècnics industrials i proveïdors que hi ha relacionats a l'informe de l'Arquitecte municipal, una sèrie d'obres i actuacions d'emergència que s'han fet per l'esfondrament de la Rambla i autoritzar pagaments per import de 346.63078 euros corresponent a una relació de despeses que tenen transcrit en el seu dictamen i que abarca els següents proveïdors de doncs transports Pedrosa, transport de Bau, Ana Maria Puig, ABM Serveis d'enginyeria, Geocamp, Mineralia, Argon, Fils de Ramon Caselles i Lloguers del Ter. El pagament queda pendent de la modificació de crèdit que es farà una vegada que evitades les aportacions o ajuts demanats segons acord adoptat per Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2014. A causa dels aigüats i 30 de novembre de 2014 i tercer, facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors Senyor Monfort Sí, el nostre vot serà, serà afirmatiu per nosaltres és complicat valorar si sí, la xifra que, que ha acabat costant aquesta reparació, és, és molt o és poc, o és complicat sense tenir tota la informació, saber si, bueno, si és molt o és poc en tot cas sí que ens importaria eh, tenir quan abans millor l'informe que s'ha encarregat per saber si és possible que algunes obres que s'han fet a la zona oest de la ciutat en els darrers anys, parlem sobretot de l'estació de l'AVE, la línia de l'AVE, poden haver influït en el, el cavall d'aigua que passava per la riera Gallirans en aquell moment, aquell dia, donant per, per descomptat que les pluges que van caure van ser grosses i gairebé diguem-ne excepcionals. Però sí que ens agradaria tenir aquest informe per poder valorar si realment podem acabar demanant alguna responsabilitat d'alguna cosa que no s'ha tingut en compte i que ha fet que al final la rambla s'hagi acabat enfonsant si aquest informe diu que no hi ha cap problema evidentment eh, no el tindrem res a dir però si aquest informe diu que pot haver algun, que hi ha alguna sospita de que aquestes obres poden haver influït doncs ens agradaria saber-ho Sí, com se li va dir en comissió informativa eh, tampoc no el tinguem doncs, li farem arribar Entenc que s'aprova per unanimitat l'acord eh? i reconeixem aquestes despeses ja efectuades que han de ser efectes amb modificació de crèdit i que en tot cas reflectir que aquestes obres d'emergència han permès un ràpid quasi restabliment de la normalitat a la Rambla. Eh? Des del 30 de novembre a dia 3 de març, que estem avui, doncs ens ha passat 3 mesos i agrair moltíssim als tècnics que s'hi han abocat i que han permès doncs que ja s'hagi... Restablet la canalització en la, a sota Riera i que ara realment esperem tots doncs, que en les properes setmanes eh, sigui possible aquesta urbanització ja de la, de la superfície i que permeti ten, i tenir eh, operativa i, i amb l'ambient que li pertoca la Rambla en tota la seva plenitud ja després de, de Semana Santa. Senyor Monfort. Només un petit afegit que no, que no havia dit que per sort, aquests dies hem pogut estar fent eh, certa punyeta del forat de la Rambla, incòsia hem pogut fer un, un grup del Facebook que es deia el forat de la Rambla i hem pogut fer sortir els Reis del forat de la Rambla i hem pogut fer moltes coses i fins i tot en algun moment sembla, sembla que algú s'ha acabat sentint una mica orgullós del forat de la Rambla. Però en tot cas, això va passar a les 5 o les 6 del matí, que no hi passava ningú per allà, i no va passar res. Però si això passat a les 6 de la tarda, potser ara... Eh, Estaríem, no estaríem fent tanta cunyata del forat de la Rambla uh, només això ho dic per la importància d'aquest informe Perquè pot ser un fet climatològic que ningú podia evitar però realment si és una cosa que, que sí que es podia evitar hi hagués passat alguna cosa ara potser estaríem parlant d'unes altres circumstàncies que no pas aquestes Molt bé, doncs passaríem al punt número 5, que és el dictament relatiu a crear definitivament el servei anomenat Conservatori Municipal de Música de Figueres. Segons tinent d'alcalde i regidor d'Educació, de, de, eh, Josep Maria Codall. Eh, en sessió del dia 18 de juliol es va aprovar inicialment el projecte d'establiment, però aquesta aprovació estava condicionada... Uh, dos informes perceptius vinculants, un era la no duplicitat del servei, que de fet ja el vam tenir en aquell mateix moment, i el que ha tardat més era l'informe de sostenibilitat, eh, sostenibilitat financera eh, que ara el tenim uh, en aquests moments en el moment d'exposició de, pública es va presentar una sola alegació de l'Associació Figueres Democràcia uh, que aportava quatre, que feia, quatre punts uh, per una banda que no es podia fer la tramitació per via d'urgència, per un altre que que no els informes vinculants de, no, que no tingui duplícita del servei no es podien complir. Per l'altre, el tercer punt que havia, el que el servei demanava havia de ser reglamentat abans de l'inici de, de la prestació, deia que no s'ha argumentat. i un altre punt, que un informe econòmic que s'havia encarregat no s'ajustava al principi de sostenibilitat financera. L'alaboració es proposa ser desestimada en base a la següent motivació. En el primer punt, l'expedient per crear el Servei de Conservatori Municipal de Música de Figueres no s'ha tramitat pel pronunciament d'urgència, en última instància. El segon punt, la Generalitat, a més, un informe i un certificat que es en el sentit que no hi ha duplicitat de servei i que el servei de conservatori és sostenible financerament. En la tercera punt de la delegació, la necessitat de comptar amb un reglament del servei abans de l'inici de la prestació és obligatòria, segons allò disposat a l'article 159.3 del reglament d'obres, activitats de serveis dels ents locals que va ser aprovat per l'Ecredit de la Generalitat de Catalunya. I en l'últim punt... Uh, la formalització d'un contacte de serveis uh, per a l'elaboració de l'informe econòmic o financer uh, doncs es va portar normalitzant un contacte administratiu uh, sotmès uh, totes les, els requisits uh, legals he uh, dit també que consta l'expedir un certificat de mes uh, en data 10 de juliol de 14 uh, que no hi ha cap ens que figurï inscrit en el registre de centres en central de de en l'ensenyament per tant la nova duplicitat consta també aquesta expedient eh, d'informe favorable més en data 30 de desembre eh, per l'òrgan competent sobre la sostenibilitat financera i per tant es considera adient eh, aprovar definitivament aquest reglament del servei modificant això sí l'article 2 en el sentit que la seu per a la prestació del servei sigui l'Institut Narcís Montuïol en lloc del que posava eh, com a Institut Alexandre de Blofeu. Eh, per a tot això eh, proposem l'aprovació eh, Quatre punts. El primer, desestimar l'al·legació presentada per l'Associació Figueres de Democràcia, representada pel Sr. Joan Antoni Bertram Soler, en base a la motivació que s'ha dit eh, abans. Com a punt 2, crear definitivament el servei nomenat Conservatori Municipal de Música de Figueres. Com a punt 3, aprovar definitivament el projecte d'establiment de i prestació del servei públic del Conservatori. Això sí, eh, fent-hi una esmena de veu eh, que veiem el senyor secretari que em prengués nota que en el full 20, l'últim paràgraf del document titulat «Projecte d'establiment i prestació del servei del Conservatori Municipal de Música de Figueres», s'hauria de suprimir per contradictòria una expressió, o una frase que eh, passo a llegir, que diu «sense prejudici de la contribució municipal a les despeses de primer establiment i dels ajuts que pugui rebre l'enys gestor dins de l'activitat de foment en termes i quanties equivalents a d'altres institucions beneficiàries per llavors d'interès públic i social». En aquest cas, aquesta esmena de veu és eh, deguda a que se'ns va quedar aquí eh, aquest punt eh, pel fet de que s'ha de, de, de fer incidència de que l'Ajuntament no hi pot aportar cap mil un euro en aquest, en aquest, a l'establiment d'aquest servei. I aquest, donava, aquest punt donava eh, possibilitat d'això. Uh, per tant, el punt 3 ho posaríem amb aquestes manera de veu apropada definitivament a aquest projecte d'escompliment i el reglament que conté les normes de funcionament del Centre del Conservatori Municipal de Monsigua de Figueres modificant, com he explicat abans, l'article 2 d'aquest reglament que uh, la denominació i seu del centre, la denominació del centre és el que hem parlat moltes vegades, el Conservatori Municipal de Monsigua de Figueres i que la seva seu ha de ser a l'Institut Narcís Montulló i no de Brofeu i per últim, doncs, facultar la caldria de presidència perquè realitzi els actes i gestions que calin per a l'exopció dels acords anteriors. Seia sí, Montfort. Des del nostre grup municipal creiem que el fet de que Figueres, tot i que no li pertoca com a obligació, vulgui instal·lar aquesta escola superior de música a la ciutat de Figueres, perquè, com he sabut, hi ha una demanda d'estudis superiors de música en aquí la ciutat el que passa que sí que tennyau una mica que al final aquest, aquest servei s'acabi externalitza o s'acabi seguint amb una entitat. quan creiem que si realment és un servei que l'Ajuntament té, té interès de prestar, ja eh, ha pressa en què hi hagi aquest servei, pot tampoc creient que no hi hagi tanta. i realment es podíem plantejar que aquest servei o preés directament a l'Ajuntament de Figueres, un cop es puguis contractar personal, un cop es poguess estudiar bé, com organitzar ho tot plegat. I per tant, bé, bueno, ens una mica aquest punt i ens agradaria que es pogués replantejar. Sí, senyor Font. Gràcies. A nosaltres també el, el, el model plantejat de conservatori ens trontolla des del principi. Ens trontolla perquè, com ha comentat el senyor Montfort, no, no ens agrada l'haver d'externalitzar la seva gestió en una empresa privada, però també perquè el fet de que l'Ajuntament eh, volem fer gala d'austeritat doncs prometi que no hi posaran ni, ni un sol euro, fa que tot el seu cost acabi recaient en les famílies acabi tenint un cost que pel que hem pogut veure en, el, en, els, en els projectes doncs és bastant, bastant elevat i converteix el Conservatori Municipal eh, de Música en, una, en un conservatori en el que no podran accedir a eh, totes les famílies o tots els nens o tots els estudiants de música de la ciutat en convertir-lo en un conservatori elitista a més per, per, dos, per dos coses per una cosa, per una raó perquè, és, perquè el seu preu és elevat però per altra banda, perquè com que no existeix un conservatori municipal que ofereixi formació bàsica musical a preus públics per tots els ciutadans qui vulgui entrar en aquest conservatori qui tingui el nivell per començar eh, aquests estudis de música d'un nivell ja una mica elevat ha d'haver passat abans per les escoles privades de música que hi ha a la ciutat i per tant ha d'haver pagant un cost que la majoria de famílies de la ciutat no pot, no pot permetre's. entenem que, que el fet de tenir eh, un conservatori de música seria una cosa absolutament bona per a la ciutat però entenem que és més prioritari eh, que hi hagi una formació bàsica accessible per a tots els, els, els nens i nenes de la ciutat i això mateix no existeix eh, per tant el nostre vot serà, serà contrari senyora Mata gràcies senyora alcaldessa uh, bé, és cert que, que fora molt més interessant doncs, tenim conservatori que tingués destinat un pressupost, un pressupost municipal també és cert que si no tenim aquest conservatori no, no tindrem res per tant el sentit del vot serà afirmatiu amb un prec uh, que és doble, per una banda doncs és considerar que si bé aquest any que esperem que el calendari, doncs ens el confirmi el senyor, el senyor regidor, respecte al calendari d'edici de les seves activitats, doncs si queda any serà zero, vagin introduint la possibilitat de que consecutivament, doncs, quan la situació millori, doncs es vagin destinant recursos, recursos com fan tant altres altres ciutats. Per tant, que comenci en un format no públic no vol dir que no acabi doncs, tinguent un suport eh, municipal jo entenc bé que en aquest moment segurament hi ha altres prioritats que destinar diners a un conservatori però en qualsevol cas tampoc no entendria que amb en, en un horitzó doncs, del proper mandat no poguéssim acabar ajudant en els nens de Figueres doncs, que, que puguin aprendre, aprendre música d'altra banda també us demanaria encaridament doncs, que tinguin en compte les escoles de música que en aquest moment doncs, estan actuant a la ciutat de Figueres algunes de les quals doncs, tenen un vessant doncs, molt d'associacionisme molt d'entitat i que per tant última hora el que fem és també reforçar aquest teixit social que ja existeix a la ciutat de Figueres i per què no dir-ho, doncs també donar viabilitat de doncs, llocs de treball i de sortides laborals a, a persones, moltes d'elles persones joves doncs, que també estan en aquest món, per tant jo penso que és una oportunitat tan positiu tenint en compte doncs sempre aquesta possibilitat de que hi acabin posant recursos Senyor Godoy Ai, perdó, Caselles? senyor Carsella Sí, gràcies. Nosaltres està quatre anys parlant darrere dels companys eh, fa que vegades els arguments sempre siguin compartits però sí afirmar que és una bona oportunitat per a la ciutat però sí que ja de cares en, en el proper pressupost i l'altre, doncs que comencem, comencem a pensar en, dot, en fer algun tipus de dotació perquè això pugui ser pugui ser a l'abast doncs, de, de tothom, diguem-ho així de tothom. Gràcies. Senyora. Sí, gràcies. Nosaltres el nostre vot farem una extensió Eh, pensem, es escridar dues coses l'atenció, no? En principi era una cosa que era urgentíssima, el digo, eh, no, no com a diu Postel, duta Jovell va passar a aprovació inicial perquè justament al setembre tenia que estar inaugurat sí o sí. Llavors, i... bueno, sí, en principi era perquè al setembre estigui obert. A llavors també ens viient dit, doncs, que hi vivia xane de l'Ofeu, després al final, doncs era al Museus Motdio, va dir, "Caput, uns canvis en aquí i ara al final doncs, és per al proper setembre, A no? llavors nosaltres creiem que te vestema tres mesos vista d'unes eleccions i pensem que això val la pena de fer una valoració més profunda i estudiar-ho més. Sí que creiem que és una bona cosa perquè no, no, no hi és, però ens ho una mica de més de calma i esperaríem tot a veure a eh, tot aquí a tres mesos què passa amb les properes eleccions. Gràcies. Moltes gràcies. Si em un contestador per ordre eh, les, les intervencions. Eh, primer, eh, el senyor Monfort, comentar-li que estem, és un conservatori professional no, no, és una, no és una escola superior de música que en a Catalunya en aquest cas només n'hi ha dues, que és la el Conservatori de Liceu, però és és només un plató de sentent. Uh, i després, uh, en, aquesta, en aquest cas, el meu comentari eh uh, una mica amb el seu i amb el, el Sr. Font, uh, per dir que eh que ens nosaltres de que de poder-lo que fos un conservatori municipal de música. Això saben que hi ha una llei que és la llei universal la, i de racionalització de l'administració que eh, doncs, no permet directament eh, considerar el conservatori com un servei no propi, sinó no tinc mala aquesta és la nomenclatura i per tant, eh, per això hem hagut de fer tots aquests informes de sostenibilitat fincera i tot plegat per tant, no, no permeten destinar diners en aquests moments al conservatori eh, bé, el que, el que es tracta també és, és el, el fet de crear-lo ara és un moment d'oportunitat em, em refereixo al comentari del senyor Font que aniria bé doncs, destinar diners a, a fer un, a una escola a nivells, a nivells bàsics uh, bé, dir que és un moment d'oportunitat pensem que el Departament d'Ensenyament ha tingut tancat el mapa de conservatoris de Catalunya durant molts anys uh, en el projecte d'establiment de està argumentat amb uh, moltes pàgines del per què l'ha necessitat d'un conservatori Uh, un conservatori més a les comarques gironines perquè només n'hi ha un uh, per tant ha sigut un moment d'oportunitat d'aprofitar uh, aquest moment uh, que segur que no serà el cost uh, les costes que hauran de pagar els alumnes no seran els que realment uh, convindrien per incentivar aquests dinari aquest d'estudis però confiem doncs, que uh, si no en un any amb dos doncs, uh, hi puguin haver per una banda si se'ns permet doncs, una subvenció considerable de l'Ajuntament de Figueres però eh, per què no que hi hagi també, com tots els conservatoris de Catalunya municipals o públics eh, doncs una, una subvenció del Departament d'Ensenyament com és el cas i encara anys més lluny, perquè què no eh, tenir una, una mica de subvenció de la Diputació de Giona que ve subvenciona el seu conservatori que està a la ciutat de Girona. Per tant, aquesta perspectiva jo crec que, que, és, que és molt a prop i en aquí en aquest cas em sembla que respondo una mica eh, les preguntes de, o els comentaris del vostès. Eh, en referència al, al que proposa la senyora Almedo d'esperar, també ja ens sembla que ho heu eh, respost. Em sembla que un servei com és un conservatori, que un dèficit que tenim històricament a les comarques gironines poder tenir l'oportunitat ara de fer-ho, a mi m'és igual que li avui, ni quan s'hi si n'algú però jo crec que per el bé dels estudiants de música i de la cultura de, de la nostra ciutat, i no només de la ciutat sinó de la comarca, i fins i tot permeti'm ser una mica eh, pompós, no de la comarca sinó de les comarques veïnes també, i eh, crec que bé, és, és aquest el moment, l'oportunitat, sí que havia de ser el setembre passat, però tota una sèrie de circumstàncies no va poder ser, i sí que serà per al setembre vinent. Uh, i aquí hi vivo amb la pregunta del senyor de Mata que demanava el calendari d'implantació quin és aquest calendari ara quan s'acabi en, en aquest moment uh, hi haurà l'oferta pública de, per, per concessionar aquest servei uh, que s'allargarà doncs, fins al mes de maig val a dir, també profito per dir que com a mínim dues de les tres escoles de música de la ciutat s'han interessat per la gestió d'aquest conservatori, és una cosa bona també vaig fer un escrit públic que també m'agradaria personalment doncs, que es pogués fer una conjunció d'escoles de música eh, i que pogués gestionar aquest conservatori eh, però, bé, això ho veurem ara aquests dies quan surti un concurs públic doncs, eh, eh, per la licitació del servei però crec que seria la part ideal eh, doncs el, el mes de maig eh, estarà ja eh, licitat per tant, hi haurà una associació o una empresa eh, que podrà gestionar aquell conservatori i justament a finals de maig és quan les proves d'accés per al curs següent, que les proves d'accés les posa, les marca la data a la Generalitat de Catalunya igual per tots els conservatoris de, de Catalunya. I per tant, aquí ja podem fer les proves d'accés com a tots els conservatoris de Catalunya. L'única cosa que, com que no hi ha un conservatori en aquests moments, la preinscripció de, per fer les proves no la poden fer a cap lloc, eh, per tant l'hauran de fer en el Conservatori de Girona eh, com eh, de fet estava previst si es hagués funcionat l'any passat. Eh. I les proves es, es faran aquí a Figueres el dia de maig que marqui el Departament d'Ensenyament per el setembre eh, amb el curs escolar amb el calendari escolar que marca el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya doncs es començarà amb tota la normalitat doncs, el Conservatori de Municipal de Música de Figueres no sé si a tothom bé doncs a celebrar que estem en un moment històric de, de creació del Conservatori Municipal de la ciutat de Figueres en aquest plenari municipal i que tingui una llarga durada i que tots els amants de la, de la música, mainada, joves i grans que, que vulguin dedicar-se a estudis musicals a la ciutat puguin fer-ho des d'aquí i felicitar i agrair moltíssim l'empeny que hi ha posat el regidor el president l'alcalde que ha perseguit l'ensenyament eh, i, i, i, i, i el que eh, ha fet falta fins a aconseguir la creació d'aquest primer conservatori municipal de, de la ciutat de Figueres El punt número 7 seria Hi ha l'esmena i la votació d'E Hem de votar l'esmena primer Vots a favor unanimitat doncs. i votaríem ara l'acord vots a favor abstencions vots en contra Resultats, senyor detalls si S'han de més d'invots, 15 afirmatius, un negatiu i 4 abstencions. Doncs quedaria aprovat i passaríem ara sí en el punt número 7, que és el dictamen relati 6, relatiu a aprovar l'acte d'evinència i fixació de acord en l'associació d'una porció d'una finca. En aquest dictamen es tracta de la extubriació d'una porció, porció de, de propietat del Sr. Francisco Ribas Ferrer que eh, ja fa molts anys va quedar afectada pel pla general amb la clausín i que forma part de l'actual plaça bàscara de la ciutat. En el moment d'urbanitzar de, de, i d'edificar aquell entorn es va ocupar un tros de propietat d'aquest senyor que mai li, va, mai li va ser indemnitzat, per tant crec que és de justícia que s'hagi fet el que es fa que és a vindres o fer un motor cor per fixar el just i preu d'aquesta porció de manera que es converteixi en una expropiació aquesta porció de finca de superfície 114 en 8 metres quadrats afectat pel pla general com a sistema de parcs, places i jardins públics que forma part de l'actual plaça Bàsquera i es valora amb 13.558 Cèntims, més el 5% del premi d'afecció per l'import de 675 en 33 i per tant abonar-li el preu de l'expropiació per l'import de 14.181 91 Per tot això es proposa al planari municipal aprovar l'acta d'evinència i fixació de motocord en l'expropiació d'una porció de finca afectada pel sistema públic de parts, places i jardins clau 5 de propietat dels cònjugues per meitats indivises senyor Francisco Ribas Ferrer i Trinidad Segura Molina per import de 14.181,91 cèntims i facultar l'alcaldia a presidència per adoptar actes gestions que calguin per, ajuntar, per, per executar aquest, aquest acord. Entenc que s'aprova l'acord per unanimitat. Doncs quedaria aprovat. I procedíem al punt número 7, que és el dictament relatiu ratificar la proposta de modificació dels estatuts del CILPA del Consell d'Iniciatives Locals del Medi Ambient, a les comarques de Girona. Té la paraula el regidor de Medi Ambient, senyor Pere Girona. Gràcies, presidenta. El Consell d'Iniciatius Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, associació d'ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat en data 25 de novembre de 2014 un acord de modificació dels Estatuts a de l'entitat a fi de donar compliment a la famosa llei Arsau i per cercar al millor determinats aspectes de funcionament de decrecten més operatiu i sol·licita que l'es d'acord es someti a la consideració i aprovació del ple de tots els seus membres per la seva ratificació. Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció de nombres de membres de la Junta Executiva fins a 15 i, per altres, modifiquen qüestions relatives a l'aprovació dels actes, al quòrum de la Constitució de la Junta Executiva i l'Assemblea General, el quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts, i altres acords d'especial transcendència la possibilitat de la delegació de ulls per, per a sessions concretes i el repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President. Els vigents estatuts de l'associació, article 27 i el decret 110.196 de l'abril que regula les organitzacions d'associacions d'ens locals, article 15, estableixen que per modificar els estatuts es necessita l'acord del ple de cadascun dels ens locals locals associats, adoptat per la majoria absoluta. En virtut de l'anterior es proposa el pla de la corporació que adopti el següent acord. Primer, ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, aprovada per l'Assemblea General del 25 de novembre del 2014. Segon, aprovar les modificacions de l'article 13.1, 14, 15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 de l'Estatut del CIMBA, no... ja estan a l'informe tot, totes les modificacions. Eh... Tercer, acomanar el CILM a la realització dels tràmits següents, publicació del BOC de Girona i, i en referència al DOC de l'acord d'aprovació del text dels Estatuts Modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els, els ENS associats. Remissió de l'acord de modificació de la Direcció General d'Administracions Locals a l'efecte de modificar les dades del registre d'organitzacions associatives des locals, i quart, facultar l'alcaldia de presidència en l'adopció de tants actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Bé, entenc que és un acte formal, obligatori, eh, derivat d'aquestes obligacions que van penjant de l'Arçal i que comporta la modificació d'estatuts, per tant, s'aprova per unanimitat també i passaríem al punt número 8 que és el dictamen relatiu a aprovar definitivament el reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana té la paraula al regidor de personal senyor Sergi García gràcies alcaldessa bé, eh, és un un reglament eh, força extens, l'alticament també és força, força extens eh, en el que s'hi van constar doncs, eh, la resposta en aquest cas de, de desestimació d'acord amb els arguments jurídics del TAC de Recursos Humans de les esmenes presentades Eh, durant el temps que què s'han pogut presentar. El que sí que voldria fer constat en aquest punt és eh, l'argumentació eh, relativa al, al punt que més hem anat de, debatent entorn al, al reglament de segona activitat, que, perquè ens entenguem és el que fa referència a la retroactivitat. D'acord amb l'argumentari del TAC, eh, en aquest punt disposa que eh, seguint el que disposen els articles 63 i 67.C de la llei 7 2007 de 12 d'abril de l'EVET, els agents declarats en situació d'incapacitat permanent total van ser cesats com a funcionaris, cosa que els va suposar la pèrdua de la plaça. Aquests actes administratius han guanyat fermesa, bé pel seu consentiment, bé per l'esgotament de les vies d'impugnació legalment previstes, amb la qual cosa es troben fora de la funció pública sense que es pugui preveure el seu reingrés a través d'una disposició reglamentària com contradiria la llei. L'única via de reingrés prevista en aquestes circumstàncies és la rehabilitació, regulada l'article 68.1 de l'EVEP i el Reial Decret 2669, barra 1998, de l'11 de desembre. Pel que s'aprova, el procediment a seguir en matèria de rehabilitació dels funcionaris públics en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat. Per la resta, els acords que, que es proposen al ple són, en primer lloc, desestimar les al·legacions presentades d'acord amb les motivacions expressades en el mateix dictamen. En segon lloc, aprovar definitivament el reglament de ser una activitat de la Guàrdia Urbana. En tercer lloc, disposar la publicació íntegra del reglament el butlletí oficial de la província de Girona i el toble d'anuncis de la corporació, així com anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat. En quart lloc trametre l'Administració general de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies l'acord d'aprovació definitiva de l'esmentat reglament i en cinquè lloc facultar l'cadia presidència per a l'adopció de tants actes i gestions com calgui per a l'execució dels acords anteriors. A més a més, eh, voldria fer constar que, que hi ha una, una esmena a eh, la qual té físicament l'alcaldesa, la, Sí, s'havia proposat la, la incorporació d'una possible esmena a introduir en el reglament de segona activitat en aquest que s'aprovarà respecte al que s'aprovar inicialment que feia referència a la revisió individual del personal en situació d'incapacitat permanent total, on, on, on diu que l'Ajuntament es compromet prèvia petició de les persones interessades a revisar de forma individual les, les situacions del, dels membres de la Guàrdia Urbana que l'entrada en vigor d'aquest reglament tinguin declarada una incapacitat permanent total o superior a de valorar la possibilitat de que passin a segona activitat d'acord amb el que disposa aquest reglament. I un punt segon que deia que la petició s'haurà ha, de fer de forma expressa l'Ajuntament per part de la persona interessada sense prejudici dels terminis de prescripció a l'exercici dels drets o límits en la revisió d'actes administratius establerts a la legislació sobre procediment administratiu que sigui d'aplicació. La proposta d'incorporació d'aquestes menes s'havia parlat i s'havia fet a petició de, dels grups municipals, que esteu aquí també, i eh, es planteja la seva incorporació en el, en el redactat d'aquest reglament. No obstant, tinc un informe del secretari general que m'ha fet arribar data d'avui que diu que eh, se m'ha comentat que s'estan plantejant introduir una esmena en acordar definitivament el reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana la possible esmena no està d'acord amb la normativa vigent ja que si s'apliqués comportaria l'accés a la funció pública sense seguir el procediment que garanteix els principis d'igualtat, mèrit i capacitat ja que l'esmentada disposició addicional tercera s'estaria aplicant a persones que no són ja funcionaris públics i comportaria per tant el seu accés a la funció pública sense aplicar els principis abans esmentats jo vull fer-ne coneixement en el plenari perquè jo eh, submetré votació a aquesta esmena, que tothom que voti en conseqüència eh, sabem que hi ha aquesta observació i, i sabem sabent doncs, que, que no s'ajusta a la legalitat. Per tant, es, es posarà votació a l'esmena i si s'aprovés s'incorporaria, no obstant, els divanço que des de govern no, no votarem a favor. per tant, passarem primer a votar la incorporació de l'esmena i en segon lloc a votar el, el redactat del, del reglament. Sí, sí, no fan. Mm. quan es va aprolar inicialment el, el, aquest reglament i allí va sortir el tema doncs, de buscar solucions individuals al, al fet que no, de que no s'acceptés la, la legalitat en la, la retroactivitat a nosaltres no ens semblava una mala opció, a nosaltres ens hem trobat enmig d'una discussió tècnica en què anem rebent informes d'especialistes en, en temes legals, en què uns informes ens diuen que això sí que és possible, uns altres informes ens diuen que això no és possible, ens han convocat a una reunió en la qual uns advocats ens diuen que això sí que és possible, el TAC ens diu que això no és possible... Hem... nosaltres evidentment no, no, no estem capacitats per, per, per veure si això legalment s'aguanta o no s'aguanta la solució individual ens semblava una bona opció el problema d'això és que nosaltres esperàvem i de fet així vam manifestar en el, en el regidor en aquella reunió que abans d'aprovar definitivament tindríem un, un, un full de ruta de com es faria això de quines possibles solucions es podrien, es podrien fer la sensació que t' animada és que s'aprovarà aquest reglament i no hi haurà solucions individuals per a aquestes persones perquè l'form al secretari a marca per tant, el compromís que vostès van adquirir en el seu moment quedarà paper bé mullat El nostre vot ha de ser per força negatiu a l'hora d'aprovar el, el, el reglament, tot i que som molt conscients de la importància de que aquest reglament estirain end davant i s'aprovi en algun moment però entenem que no es, no es compleixen els compromisos als que s'havien adquirit aquí en el ple. Sí, però és que si em permet és que vostè ens, ha, ens està demanant que adoptem un compromís de buscar solucions a una cosa que ja li estan dient que no hi ha solucions la gent que està en situació d'incapacitat total, permanent està en una situació de jubilació per tant, reincorporar-lo seria fer a la funció pública gent que ja n'està fora i aquest és el criteri que ha mantingut el TAC de Recursos Humans i que ens està fent evident el secretari. O sigui, vostès poden consultar-se juristes però a la Corporació Municipal de Figueres com amb tots els expedients eh, que ja han sortit diverses vegades aquí doncs els juristes són el secretari municipal i el TAC de Recursos Humans nosaltres com el govern municipal comprometre's alguna cosa que sabem que no es pot complir doncs a casa meva en diguem enganyar, o sigui és, és el, que, el, el que està passant aquí senyor Font jo no els demano un compromís el compromís ja el van prendre vostès en, en el ple jo, jo, no, dir, jo no sé eh, si la millor opció és aquesta o no és, és l'opció és que vostès ens van vendre que era la possible en aquell moment jo ja ho entenc que hi, ha, que hi ha informes dels tècnics municipals que diuen que no, que no són vàlids no fa tants mesos vostè va sortir a la premsa dient que en alguns casos demanen informes externs perquè no s'acabaven de refiar dels informes que feien els tècnics municipals ara s'hi agafen com en un ferro roent em... creiem que hi ha d'haver solució per a aquests casos em... si és la retroactivitat, si és el tractament individual a vostès ens van convèncer que era el tractament individual ara tirant enrere, doncs no, no podem obrir aquest reglament jo no crec que sigui tirant enrere o sigui, amb una aprovació inicial van dir ens comprometem a estudiar-ho, però per més voltes que s'han donat i més reunions que s'han fet o sigui, no, no, no hi ha solucions en aquest tema, hi ha una situació jurídica i Estudiar-ho individualment vol dir aplicar la retroactivitat individualment. Una persona que està en situació d'incapacitat total ens estan dient que està jubilada, en situació de jubilació. No és, no és que estigui a l'espera que sigui revisada o rehabilitada, ja està, fora de la funció pública. I aplicar-li això en retroactivitat seria incorporar-lo com si hagués fet oposicions de nou, sense haver fet oposicions, és el que ens estan dient això és el que nosaltres que llençem a la taula, ara vostès volen creure una opinió contrària, doncs eh, vostès decidiran senyora Mata sobre el tema en general, vagi per endavant que nosaltres som totalment favorables a que hi un reglament que fa més de 20 anys doncs que no existeix i que per tant eh, és de tota lògica que això si voti, voti a favor ara bé, ens sembla un escàndol de vostès, després dels mesos les setmanes, les hores i els minuts perquè a les 6 i mitja de la tarda estaven aquí dintre reunits els portaveus i no ens han dit res d'aquest tema que ara ens surtin amb aquesta esmena i amb aquest informe del secretari improvisadament sembla això sí que a mi em sembla enganyar perquè ens van dir que aquests tres casos es tenien de manera específica no ens van dir per quina havia. ens van dir que es comprometien per tant, ara ens ensenyen un compromís que resulta que és un compromís que té un informe contrari que resulta que a més a més no estan disposats a votar Esclar, jo això sí que em dic enganyar-nos enganyar a nosaltres i enganyar les persones afectades el reclami ha d'existir? Sí i solucions, jo penso que en cap moment no s'ha dit que aquestes persones se reincorporin en tot cas s'ha dit buscar una solució i el compromís el van assumir vostès el van assumir vostès el compromís si ens haguessin des del primer dia no pensem fer-hi res no volem negociar res, ens haguéssim atingut a les conseqüències ja està, no calia tant de mesos de negociar res. Però són vostès que han anat allargant i han anat dient que trobarem una solució. Si la solució és treure ara, ara mateix un informe que no ha vist ningú, em sembla un escàndol. Senyora Mata, des del primer dia estem dient que el criteri jurídic d'aquest Ajuntament és que no hi ha solució per a aquests casos, ho estem dient i vostès van insistint i van fent venir advocats externs i es van reunint i nosaltres, jo els he dit personalment mil vegades que si volíem parlar no en parlaven però els estic dient el mateix que els hi vaig dir el primer dia aquest és el criteri jurídic i per tant aquest és el que volem seguir com a govern municipal que vostès en volen seguir un altre, doncs el segueixin, però els hi venim dient des del primer dia incorporem un reglament un compromís d'estudiar una cosa que sabem que no té la solució volguda que és reincorporar-se a la pandilla municipal entenem que és enganyar, això és enganyar la gent, perquè podríem quedar molt bé ara incorporar-ho i dir vale, ja ho tenim posat i al moment d'aplicar-ho dir, ah, no podem perquè això és il·legal, doncs això no ho farem, no ho farem senyor alcaldesa que nosaltres parlàvem d'aquest tema no estàvem parlant d'una reincorporació prevista dintre d'aquest reglament sinó que estàvem parlant de trobar una solució per a aquestes persones que són molt poques això ha hagués possibilitat fa molts mesos segurament fa anys, doncs tirar endavant aquest reglament que els guàrdies de la nostra ciutat es mereixen des de fa molt de temps i d'altra banda resoldre un problema candent que, que se n'han resolt molts problemes en aquest ajuntament que han entrat molta gent per moltes vies i no cal aprofundir en el tema S'han resolt moltes situacions conflictives. Dret a llei, no dret a normativa, però dret a llei es podia resoldre. Té raó que en aquest ajuntament han entrat molta gent per moltes vies, però des que estic jo d'alcaldessa no ha entrat ningú sense fer els procediments legals corresponents. Espera, Senyor Casellas. Sí, gràcies senyora d'alcaldessa jo entenc que aquest és un, un tema calent i que hi ha divergència d'opinions i, i crítica i picabaralla política, però la realitat és que és una qüestió complexa, és una qüestió que aquest reglament ha costat molt i que el reglament eh, s'ha d'aprovar, és necessari. Nosaltres ens doen com han anat les coses, nosaltres des del grup socialista vam votar afirmativament, nosaltres considerem que no era necessari que hi hagués re, retroactivitat, nosaltres hem demanat una i altra vegada doncs, que hi hagués, que hi hagués un full de ruta per intentar trobar una solució si és que era si és que era possible i així dic. i no hi ha hagut ni una trucada ni una finalment avui en el ple vost ens fa una proposta. vostès ens fan una proposta que no a la Comissió informativa la que vaig reiterar en el regidor eh, escolta, què farem, to que no has trucat,col no ens has dit res, no ens ho va dir i avui ens ho trobem aquí en el ple. vostres. Ja no, nana, que fa mitja hora que ens hem reunit, ahir, abans d'ahir, no sé, es podia, haver, es podia haver exposat que hi havia aquesta, aquesta opció, aquest, aquest redactat que vostès ens acaben de, de llegir, i a veure si s'hi podia incorporar. Ara aquí tot de cop, sembla una jugada política francament espessa, el fet d'ara dir, no, mira, aquí ho teniu, si voleu ho aproveu vosaltres, nosaltres ens en mantenim, al final estem fent política i no necessàriament ningú de l'oposició està demanant que es fiqui eh, fent entrar el tal pel que vota, altre cop en la funció pública, en, eh, en, en aquestes tres persones, de cap de les maneres. Simplement el que pretenem és que hi hagi una via perquè es pugui estudiar d'una manera legal, eh, legal, que sigui jurídicament correcta, doncs el fet d'aquesta reincorporació o segona activitat no estem demanant res més. trobar nos ara aquí sis sobre la taula, miri, doncs no ens agrada, crec que les coses necessiten diàlegs, necessiten fer política i possiblement, estic completament convençut, com hi vaig afirmar l'altre dia que si estiguéssim en un context que no fos de majoria hauríem arribat a un acord amb tota seguretat per tant, el que, el que sí que li dic és com que el redactat que vostè acaba de llegir satisfà el que demanava el grup socialista i hagi informe del secretari algunes vegades més forces en aquest ajuntament malauradament s'han aprovat coses un informe negatiu i potser sí ja que vostès alguna vegada quan han explicat, o que deia el senyor Font del tema extern i de buscar doncs nosaltres sí donarem suport a la incorporació d'aquesta esmena perquè pot ser un camí però francament accepto una crítica de que trobar-nos-ho ara aquí vull sobre la taula doncs com a mínim és sincerament Senyor Sí a veure, normalment sempre em sento asseguda, no? Però avui encara em sento tothom asseguda per la seva resposta. Portem aquí des del 7 d'octubre treballant en tot aquest tema. I ara vostè que vingui aquí ho trobo de... Bueno, comparteixo tot el que han dit allà davant, eh? Vull dir, des de l'esquerra, des de la CUP. Vull dir, és més que escandalós. Que ara vingui amb aquest informe, no podia vèncer el passat, ja fa temps aquest informe. Vostè no ho podia... No, estic parlant jo ara. Sisplau. No. No. no. Estic parlant jo, si ho caldo, vostè. Vale. O sigui, vostè crec que tenia l'obligació d'haver-ho portat fa aquest informe del secretari. A mi em sembla que podien haver demanat, no? O és cada ha d'un dia per l'altre d'haver demanat el secretari. Una cosa, vostè ha dit aquí que no han passat eh, informes negatius. Doncs només li recordo que al mes al ple passat, aquí es va provar amb uniforme negatiu un tema de l'Unió Esportiva Fidelis. O sigui, per tant, eh, vull dir que no estigui aquí a la de que vostè no n'ha aprovat, eh, perquè si no irem repasant els actes i li demostraré el contrari. tot bueno, això, no vull pas entrar en aquest tema. Realment és això, aquest full de ruta que vostès ens van vendre que estan aquí, eh, jo el tinc aquí anotat en el ple. Ara, ara així, què? És que, que, que verdaderament, jo sí que volia fer-li una pregunta. Aquí tenim la senyora regidora de l'Estat Social, que ella és la directora de la vull dir, a la reunió que, que jo vaig ser la persona que vaig dir que vinguessin el, els de l'associació a l'UMET llavors jo m'agradaria que vostè qui siguessin ser i digués el que també va en aquella reunió a veure, com ho veu vostè? perquè vostè és una persona que és esperta en aquesta matèria no, no vull pas dir que la resta no ho sigui. però vostè també és molt coneixedor i allà no ens va dir això a veure si vostè és capaç de de dir el que vostè va dir en allà m'agradaria, a veure com acaba aquest, i verdaderament el que deien els meus companys intentem buscar una solució el que passa és que vostès no volen buscar la solució a mi ho més que siguis sincera una vegada digués és que no vull buscar aquesta solució però no es vulgui aquí a fer convergar en rodes de morir perquè ja no ja som una mica tants gràcies Colmero eh... Uh l'informe no li portaré fa mesos perquè l'informe me l'ha fet arribar avui i no me la fet arribar avui perquè l'hi demaneix jo sinó senzillament perquè el secretari té autonomia i d'ofici pot arribar els informes que vulgui quan serà 70 de les coses vostè que es passa el dia anant a preguntar al secretari o l'interventor per què no hi ha anat en, en, en aquest cas perquè sap que no hi ha una solució legal sap que no hi és sap que no hi és i nosaltres no passarem a votar una cosa que sabem que no podrem complir. Per tant, és aquest el motiu. Vostès ho volen fer? Ho facin. Senyora Pujol, si vol explicar la seva interpretació d'això. Sí, a veure, aquell dia jo vaig dir que, atenent eh, a la resolució que nosaltres teníem a les mans, no es considerava que aquest senyor estigués jubilat i que, per tant, era perfectament compatible una cosa amb l'altra, pot ser el TAC de l'Ajuntament. Et diu que per ell no funciona així i el senyor secretari diu el mateix, evidentment jo estic en una entitat que no és l'Ajuntament i s'ha de respectar el que consideren els tècnics i que això hi són Senyor Almeda Sí, vaig preguntar i continuo anant a preguntar quan a mi m'asseu, el secretari, la interventora si, eh, Això es va aprovar? No? Estem dient, es va aprovar ja inicialment no va... Home, el reglament de segona activitat no, no, provei, avui fem menys hier a l'altra vegada, no, na era que redactar, na era per la Aquesta estena no hi havia sin corporar. Senyor Montfrà. Sí, gràcies, senyora Alcaldesa. Perdona per no haver aixecat prou ràpid al gras, perquè m'he quedat una mica glaçat quan he vostè dit això. Ehm, uh, jo m'agradaria rebobinar i reflexionar en aquelles sobre el que estem parlant i el que estem, i el que estem votant. A vegades quan s'està aquí dintre el tema del reglament de segona activitat és un tema que ja recordo des de les primeres comissies informatives de l'any 2011 quan vaig començar a ser regidor i a vegades un quan està aquí a l'Ajuntament i té molts de d'inputs té alguna cosa semblant, no sé exactament com que deu ser però és una barreja entre síndrome d'Estocolm i el mite de la caverna de Plató és una barreja que no sé com, com s'ha d'anomenar això però que és el, ens passen als el, en regidors i a mi en aquest cas del reglament de segona activitat reconec que m'ha passat i intento que no em passi, però reconec que, que m'ha passat i ahir quan estava a casa preparant el ple estava pensant sobre el tema del reglament de segona activitat i intentava posar ordre a totes les informacions que hem tingut d'això durant 4 anys i a l'hora de decidir el meu vot vaig haver de fer un exercici de, de, de sortir d'aquesta caverna en estem posats aquí en l'Ajuntament de Figueres a base de, de, de, de plens, de juntes de portaveus i de comissions informatives i de mails i dir a veure, aquí que estem fent, aquí el que estem fent és intentar aprovar un reglament de segona activitat que totes les policies de Catalunya haurien de tenir aprovat des de fa molts anys i que la policia municipal, l'Ajuntament de Figueres, la policia Local no tenia aprovat. I ho estem aprovant amb molts anys de retard. Aleshores, deixant a part de totes les informacions que he rebut durant aquests anys, vaig pensar, ostres, jo crec que és de justícia que en el moment en què s'aprovi aquest reglament, que s'aprova, crec que és en 20 anys de retard, aquest reglament contempli que aquesta caducitat, a l'hora d'aprovar-lo, estigui en contra la retroactivitat. I en aquí sembla que estiguem parlant de persones quan en realitat estem parlant d'un reglament de segona activitat aleshores eh, si en més de ser l'Ajuntament de Figueres fóssim, fóssim l'Ajuntament de Barcelona segurament no estaríem parlant d'un, dos, tres casos sinó que estaríem poder parlant de 70, 80 o 90 i no per això estaríem parlant de casa a cas eh, com, ens hem de, com ens hem de posicionar casa a casa en cada, a, a, a l'hora d'aprovar aquest reglament eh, per tant si jo soc capaç de deixar apartades, les persones a les que estem parlant i tot el que estem parlant a mi, el meu cap i el meu cor em diu que el que he de fer és votar en contra d'aquest reglament de segona activitat que no contempla una retroactivitat que jo crec que és necessària després de que l'Ajuntament de Figueres i la Policia i la Lucada de Figueres n'hagi provat aquest reglament durant 20 anys i per tant el meu vot serà negatiu, deixant a banda les esmenes i deixant a banda qualsevol nom i qualsevol persona que es pugui posar a sobre d'aquesta taula moltes gràcies molt bé, doncs és ben cert que finalment tenim reglament de segona activitat, un dèficit històric en aquest Ajuntament i que gràcies a aquest govern i gràcies al regidor de personal i els que l'han precedit, el senyor Manuel Toro i jo mateixa, per fi aquest Ajuntament tindrà reglament de segona activitat i es podrà donar sortida en aquelles situacions que preveu la llei de polícies locals com a segona activitat, que és o bé per edat o bé per en forma d'aquelles persones que estan en servei actiu en l'Ajuntament per tant passaríem a votar l'acord en primer lloc passaríem a la votació de la incorporació d'aquesta esmena que es proposa una disposició addicional tercera que ja ha llegit anteriorment en relació a la revisió individual del personal, del, del personal en situació d'incapacitat permanent total vots a favor de l'esmena Vots en contra? Abstencions? Per tard, resultats senyor secretari? S'han de més vots, 3 afirmatius, 11 negatius i 6 abstencions. No s'aprovaria la incorporació de l'esmena i ara passaria amb el que és l'aprovació del, del text del, del reglament de, de segona activitat. Vots a favor d'aquest reglament? Vots en contra? abstencions resultat senyor secretari sisplau s'han de més 20 vots 11 afirmatius 11 i 3 abstencions molt bé doncs quedaria aprovat el reglament de segona activitat finalment per primera vegada en aquest ajuntament i esperem que ràpidament tampoc punt sigui publicat se'n puguin beneficiar aquelles persones que fa temps que, que, que ho desitgen senyor Juan res, eh, només per explicar el seu vot eh, en l'esmena m'he abstingut perquè entenc que no té cap mena de sentit que vostès presentin una esmena a la que després podrem en contra no, no crec que tingui sentit votar-hi molt bé doncs passaria amb el punt número 9 que és el dictamen rel relatiu a aprovar les tarifes del servei urbà de taxi per l'any 2015 Té la paraula el regidor de Mobilitat i de Seguretat Ciutadana, el senyor Llecora. Gràcies, senyora presidenta. Eh, aquest ple municipal, en sessió de, de data de 4 de març de 2014, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar les estructures tari de tarifes relatives al servei urbano del de de taxi per l'any 2014, tenint en compte les tarifes diferents corresponents als dies laborables a les nocturnitats, els disautes i el diumenges, així com també va aprovar els suplements. El senyor Joan Balester i Rubio, com a president de la societat de taxis de Figueres, ha fet entrar un escrit enregistrat amb data 5 de gener de 2015 on sol·licita l'actualització de les tarifes de taxis per l'any 2015 mitjançant el metode simplificat. Vist el certificat de la secretària de la Comissió de Preus de Catalunya relatiu a l'increment mitjà de tarifes dels serveis d'autotatges aprovat per l'any 2015, que és del 0.6%, vist igualment l'informe més per a l'inginer municipal que queda incorporat a l'expedient, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar l'estructura de tarifes amb inclòs, relatives al servei urbà de tàxi per l'any 2015, que són les següents. Tarifa 1, que corresponderia a dies laborables de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius. Baixada de bandera, 6.86 euros, quilòmetre repregut, 1.72 euros, hora d'espera, 24.30 euros. Tarifa 2, que corresponderia als dies laborables de 8 a 20 hores, Baixada de bandera, 5 amb 54 cèntims d'euro. El quilòmetre recorregut, 1, 60 euros. Hora d'espera, 23,13 euros. Com a suplements, sortida de l'estació, 1,26 euros. Avís telefònic, 1,85 euros. Maletes superiors a 55 x 35 x 35, uns 16 euros. Animals somestics, 3,85 euros. Festes locals, dia 3 de maig i 29 de juny, 2,29 euros i més de 4 passatgers, dos amb uns euros sempre que el vehicle fos ocupat per 5 o més persones. Segon, comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 2.2 del de Prec, 339 barra 200, del 18 de desembre, amb un esmentat. 3. Facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com càrdi per l'execució dels acords santa Senyor Juan. Sí, fa unes setmanes vaig preguntar al senyor Iacora un tema que tenia relació no directa amb, amb les tarifes, sinó amb el fet de les rampes que porten als els taxis que estan adaptats per gent a problemes de mobilitat i no sé si hi ha alguna novetat Una cosa definitiva m'agradaria poder-li donar però no, però sí que té l'encàrrec, de d'esbrinar de, de, de com és el tema però ja l'adalanto que els taxis que estan preparats, entre comets, per portar minuts vàlids, eh, no s'han de tenir necessàriament, a les, a les circumstàncies, als condicions de marca il·lustria als vehicles adaptats pel transport de minuts vàlids. O sigui, jo recordo que la pregunta concreta seva era de que hi havia un vehicle que no tenia rampa per poder accedir. Eh, no estic absolutament segur, però gaire segur, que la resposta serà, quan s'arribi i el sentit que no tenen obligació repeteixo per la circumstància que ja existeixen uns vehicles que són propis per al, per al transport adaptat de mil·lus Molt bé passaríem a s'aprova per, per unanimitat Passaríem al punt número 10 de l'ordre del dia que és el punt d'assumptes urgents hi han 4 assumptes urgents que els quals caldria primer justificar i aprovar la urgència si s'escau i després passaríem a a, a votar pròpiament el que és l'acord. Hi ha un primer assumpte urgent, que és eh, sol·licitar a la Diputació de Girona la concurrència del programa de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2015, que es va aprovar per, de, per, per decret i caldria i cal, no, perdó, que es va aprovar per Junta de Govern local i caldria ratificar pel ple. Eh, en aquest cas seria sol·licitar a la Diputació de Girona, la incorporació de eh, la inversió per despeses culturals, programa d'activitats culturals de l'Ajuntament per valor de 77.266 en 5 cèntims, despeses d'inversions reals en obres de competència municipal, la fase 1-1 del projecte de rehabilitació de l'escolxador de Figueres com a equipament destinat a la promoció i comercialització de productes alimentaris tradicionals de l'Empordà per import de 324.840 Despeses en béns corrents i serveis en l'àmbit dels serveis socials per import de 113.000 euros, els serveis de menjador, dutxes i bocaderia social i sotmetre els anteriors acords a ratificar pel ple. Senyor Monfort. Sí. Abans de tenir el detall de quan hi havia assumptes urgents, encara que fos just abans de rectar l'assumpte, doncs passaven el dictamen i com a mínim el anàvem... Anàvem seguint, no sé si, si aquest bona costum s'ha perdut o no sé. Doncs jo apuntava que us ho havien passat, eh? hauríem d'haver... Almenys, crec que jo dels doncs, quatre som dels urgents que vostè ha dit que es tractaran, crec que no en tinc cap. Doncs teòricament havien passat, Bé. doncs sisplau passarem que facin fotocòpies parlar sisplau podríem aprofitar per ser 5 minuts i més de fer sí, les fotocòpies sí, i... ara anava a dir-me sí. fem 5, 5 minuts de recés al ple ah, ara que t'ha sentit ara que t'ha sentit ara, ara, ara. Bueno, ahí está. Es para casa que se va a renovar. Espero que sí que tinguin les, les fotocòpies. I anàvem pel primer, que era eh, la de ratificar un acord de Junta de Govern local en la qual es solicitava la Diputació de Girona subvenció per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2015. Atès que, que es va aprovar per Junta de Govern justament per l urgència del termini entenc que és procedent l'urgència de, de la incorporació en aquest, en aquest plenari municipal. Per tant, s'aprova per unanimitat aquesta urgència i que s'aprova per, per unanimitat també el, el contingut de l'acorda. hi ha un segon assumpte urgent que és el relatiu a la modificació número 1 barra 2015 de relació de llocs de treball referent a l'adequació singular excepcional de certs complements específics té la paraula al regidor de personal el Sergi Garcia. gràcies alcaldessa al servei de recursos humans han arribat informes que posen de manifest modificacions a llocs de treball que impliquen assumir majors responsabilitats o bonositats en el desenvolupament de la tasca encomanada i que afecten els següents llocs de treball al cap de secció de manteniment, obres i serveis, a la coordinadora de, del Servei de Manteniment General, coordinadora, o coordinadora del Servei de Publicacions i Assessorament Lingüístic, arxivera municipal i coordinadora del centre cívic. Vistos els informes justificatius d'aquests canvis en les condicions de treball dels llocs de, de treball i vist l'informe del TAC de cap de Servei de Recursos Humans, eh, aquesta alcaldia proposa al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, modificar parcialment la relació de llocs de treball en el següent sentit. modificar els complements específics assignats a llocs de treball següents d'acord amb les quantitats anuals que s'hi sí esmenten. Cap de secció de manteniment o organiis serveis en 15.492 amb 12 euros, Orordidor del servei de manteniment general, 12.570 amb 74 euros, coordinadora del Servei de publicacions i Assessorament Lingüístic, 10.711 amb 47 euros,arxiver municipalpal 10.711 amb 47 euros, coordinadora del Centre Cívic 9.89 amb 22 euros. En segon lloc, procedirà la publicació de la modificació de la relació de llocs pel que fa als llocs afectats, el butlletí oficial de la província i el diari oficial de la Generalitat de Catalunya. En tercer lloc, facultar l'alcaldia per prendre tots els actes administratius i resolucions necessaris per a l'execució d'aquests aclars. Senyor Monfort. Bé, d'entrada, amb els 30 segons que tinc el pariagisme els quatre són tres urgents, Um, crec que precisament aquest punt uh, me sembla bastant correcte en tot cas m'abstendré per responsabilitat perquè ja m'agrada llegir-m'ho amb calma i m'agrada saber entretament què estem votant Senyor Casell, un um, font? No, sí, el mateix em... no em veig capaç de, de... De votar a favor ni en contra d'aquest document. Demanem que lava en mil en més temps. Seny. Casiness. Sí gràcies, senyora Caldes de bé nosaltres eh, no posem en dubte que aquesta gent que ha llit aquí que surt que estan afectats de major responsabilitat o penositats o Entenc, el que m'agradaria saber una mica, ja que, que la cosa no anat tan de presa, vostès diuen que modifiquen el complement específic molt bé, en quan el modifiquen? Perquè, perquè ens pot fer una idea de què votar seria bo saber la, la diferència, no? I després, perquè concretament aquests cinc i, i no altres, altres, altres llocs de treball? Pregunto, vull dir, he sabut, no sé, ha, per dir alguna cosa així, som bé cap ara, eh? tenim 30 segons per preparar això, hi ha alguns auxiliars que fan feines, doncs, quasi bé properes a un administratiu no, no sé, podríem buscar un altre exemple que ja em perdonarà però m'agradaria saber una mica que estem aprovant i per últim, fins a quin punt doncs, clar, no sabem si hi ha informe del secretari però aquesta modificació de l'específic fins a quin punt incideix en la massa salarial i en el que té a veure amb els decrets i lleis que es van dictar doncs, fa dos anys per, que, per la situació de crisi per part del govern central perquè tenim exemples de no sé, eh, per exemple, a Fissersa vam rebaixar el sou van dels treballadors que s'ha recuperat però la massa salarial si volguessin recuperar eh, en funció dels beneficis que tingui l'empresa no es pot perquè el, les lleis ho, ho prohibeixen no? no sé em mataria que ens ho una mica més bé, més enllà de llegir el dictamen que, que, que ja ens sabem Gràcies Senyor Garcia Gràcies, doctor Aldesa. I doncs, els específics eh, sí que es, es contempla exactament la variació que, que pateixen en, en l'informe de, del TAC de Recursos Humans. Eh, si vol, li faig la relació o... o li... Sí? Molt bé, doncs. Eh, segons informe del cap de secció de manteniment, obri serveis del 12 de desembre de 2014, el seu lloc de treball ha patit variacions que li han fet incrementar la responsabilitat en referència a les que venia desenvolupant. Eh, com són la direcció de l'execució de la de valoració dels llocs de 2012 posa de manifest l'execució de les obres de, de promoció municipal i la coordinació de seguretat i salut de les obres. La valoració, ara sí, dels de llocs de 2012 posa de manifest la solució d'aquestes noves tasques i contempla un increment del complement específic que passa a ser inferior en un 8,31% respecte al del seu cap que és el cap de servei d'arquitectura i espai públic llicències, ús del sol i habitatge segons això, correspondria a una adequació amb caràcter singular i excepcional, imprescindible pel contingut del lloc de treball eh, de cap del Departament d'Obres i Serveis amb un increment del complement específic anual que passaria de ser d'11.040 amb 82 euros anuals a 13.843 amb, amb 6 euros anuals 15, 15, però 15, perdoni 15 Quin... Sí el, el segon dels casos el segons informe la cap de secció de manteniment i serveis, el tècnic de manteniment de serveis generals 7 de gener de 2015 el seu lloc de treball ha patit variacions que li han fet incrementar les funcions que venia desenvolupant com són el disseny de plànols, memòries valorades o anexos a projectes o altres funcions no pròpies del lloc de treball, com és la gestió de la telefonia mobilitzada. La valoració del llocs de treball de 2012 posa de manifest l'assumpció d'aquestes noves tasques i contempla un increment del complement específic que passa a ser inferior d'un 20,35% respecte'l del seu cap em... em trobo una mica malament em... podré sortir un moment però doni eh? Fem un recess de 5 minuts, ostal. No coneixem no, si mareiem el din. doncs seguiria amb el, amb el plenari hem preferit que el regidor ell es volia incorporar però està molt marejat i una mica de tot ha tingut exàmens i tanta atenció i porta tots els dies treballant aquest tema, per tant prefereixo que no que s'estigui tranquil i podem seguir el, el plenari municipal sense complicacions, vull dir, tots som coneixedors d'aquest tema, ho, ho hem estat treballant conjuntament, per tant Seguiria jo amb l'exposició de, del, del punt que s'estava exposant per a sotmetre desaprovació que s'abria aquest establiment, seria la modificació número 1 de, barra 2015 de relació de llocs de treball referent a l'adequació singular i excepcional de certs complements específics. Eh? S'estava preguntant, em sembla, per part del Sr. Caselles a eh, quins llocs de treball es, es, es referia preguntar per la diferència d'específic i per com cas això amb la, amb la normativa contra la, contra la crisi per part de l'Estat en relació a la massa salarial. Bé, doncs s'havia exposat una mica les, les diferències de, de complement específic a cada un d'aquests cinc llocs de, de treball i com cas això jo eh, major o superior criteri que digui el secretari, el secretari en aquest cas però si sí, no ho tinc mal entès es poden, es poden augmentar per casos puntuals complements específics sempre que responguin a una valoració concret i puntual del lloc de treball. El que no permet la llei des de l'any 2011 és fer modificacions generals de, o pujars generals a tots els llocs de treball però entenc que es poden fer adequacions singulars de llocs de treballs que són els que respondrien a aquests supòsits Senyor Almeida Sí, jo penso que això no passa per la mesa de negociació si tindria que negociar no sé, el secretari TV si vol respondre si és així No si ha passat per la mesa de negociació He de passar per la mesa de negociació jo sàpiga formo part de la mesa de negociació i no ha passat Bé, en aquest supòsit estava buscant el, ara mateix l'informe del TAC de Recursos Humans en aquest sentit i hi... però en aquest cas sí que m'interessaria saber... Ah, sí, és aquest, sí. Eh, en el seu informe, en cap lloc feies ment a la necessitat de negociació, però en aquest cas, si el senyor secretari considera que sí, no hi tinc cap inconvenient de que se sotmeti a la mesa de negociació. L'informe del, del TAC de, de Recursos Humans, en aquest cas, diu que eh, l'article 20 dels pressupostos generals de l'Estat impedeix qualsevol increment salarial de retribucions dels empleats públics amb la sola excepció contemplada en el paràgraf 7 d'adequacions singulars i excepcionals de llocs de treball i eh, fa referència en, aqu en aquests quatre supòsits I que pel que fa la tramitació administrativa de les modificacions de la relació dels llocs de treball, la sentència del Tribunal Suprem de 5 de febrer de 2014 ha fet un canvi interpretatiu de la seva naturalesa jurídica que passa a ser d'un acte administratiu i no d'una norma general. Per tant, eh, aprovada la seva relació de llocs de treball... En tot cas, aquest és l'informe jurídic que consta a l'expedient... senyor secretari, considera que ha de passar per més de negociació, doncs en aquest la, cas... En l'últim paràgraf de l'informe del Tà ja diu, i així mateix la relació de llocs de treball no es considera una norma reguladora de les condicions de treball dels llocs que es regula, sinó que només en reflexa les condicions prèviament establertes. Tot això sense perjudici de la necessitat de negociar certes condicions d'acord amb el que estableix l'article 37 de la llei 7 2007 de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic. Perfecte. En aquest cas, doncs, se sotmetria a la mesa de negociació. Sí, no, no... no passa per a urgents. És no. Hi hauria el tercer sot urgent... Un tercer, un tercer assumpte urgent que és el relatiu a establir dos dies de festius addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables a l'àmbit de Figueres pel 2015 siguin del 15 d'agost i que, que siguin dos, dos dies festius addicionals d'obertura el 15 d'agost i el 13 de desembre En aquest cas eh, se segueix el procediment establert per la Direcció General de Comerç a dos dies festius addicionals. s'ha acordat per decret d'alcaldia i seria necessària la seva ratificació per plenari municipal Senyor Monfort Sí, el nostre vot serà una abstenció Segurament, va... Per tant, seria necessari aprovar l'urgència, que entenc que s'aprova per una limitat o, o també és una abstenció? Doncs passaríem a votació a l'urgència. L'urgència. Vots l'urgència? Vots a favor de l'urgència? No. es pot, perdó. Eh, d'acabar la votació. Miri, jo crec que ens donen 30 segons per parlar, si us plau. Clara. nosaltres farem una extensió perquè és clar això d'acord que tenia que ser el 28 de febrer però això el de pret però doncs això qui posa? Figueres i 7 de febrer doncs per tant també ens ho podien haver comunicat si vostè vol, és una tonteria no? però vull dir que sí Comerç Figueres i les associacions estan d'acord de... però vull dir qui posa? Figueres i 7 de febrer doncs per tant ens ho haver comunicat farem una extensió. Molt bé, doncs passarem a la votació de l'urgència pots a favor? Uh, no, abstencions. Resultat de, de la incorporació per urgència del secretari. Eh sí, són 20 vots, qui és a que em negatiu sin cap abstencions. Molt bé, doncs ara passaríem a la, a la votació de l'acord, ara sí. Vots a favor? Vots Vots en contra? Abstencions? tax som secretari. S'han medi 14 afirmatius, 8 negatius i 6 abstencions. Molt bé, doncs, el punt urgent que és el establiment de criteris per al pagament de productivitat i gratificacions per serveis extraordinaris. Aquest punt és el que jo vaig explicar a algun dels portaveus ahir de que què s'havia proposat, que s'havia fet, que es volia aportar a votació. Alguns no, no hi eren, no vol poder venir, altres sí. Però bueno, el que us volia explicar i que submetrem a l'aprovació d'aquest ple és l'establiment de criteris pel pagament de productivitat i gratificació en serveis extraordinaris per tenir una regulació objectiva de en quins supòsits es pagaran productivitats en quins supòsits es, es pagaran gratificacions per serveis extraordinaris al personal que els realitzi en aquest ajuntament cal dir que fins ara la regulació de les productivitats o la regulació de les gratificacions per serveis extraordinaris aquest, aquestes últimes sí que han estat, havien estat incorporades en conveni col·lectiu i en, i en pacte de condicions de treball aquí l'ajuntament però el pagament de la productivitat de certes productivitats que cobren alguns al alguns treballadors d'aquest Ajuntament doncs, no té una regulació objectiva sinó que ha estat a criteri de eh, cap o criteri d'un regidor o criteri del de que tingui el que hagi succeït al llarg de la història d'aquest Ajuntament i són complements de productivitat doncs, que s'han incorporat a la nòmina ja pràcticament en caràcter fix i del qual doncs, eh, la normativa actual Uh, hi ha adopters a legalitat el que volem establir amb aquest acord és uh, establir uns criteris objectius pel qual sempre que se realitzin aquestes funcions que venen establertes en l'acord doncs, es donarà dret a percebre productivitat i també se regulen les, les certificacions per serveis extraordinaris que en els supòsits en què s'hi vulguin acollir voluntàriament el personal que estiguin en la situació de, de realitzar hores extres doncs en aquest supòsit també es podran acollir-s'hi i s'estipula fins i tot quina quantitat es pot percebre aquesta proposta té la voluntat d'aplicar-se a tot el personal de l'Ajuntament i no només a alguna de les àrees de l'Ajuntament i per la naturalesa pròpia de les funcions que poden ser retribuïdes en productivitat doncs la pròpia naturalesa del lloc determinarà quins són els llocs que poden tenir productivitats i per la tipificació que s'ha fet dels supòsits doncs podem pensar en llocs com eh, serveis d'esports, eh, serveis socials, brigades municipals, guàrdia urbana eh, servei de cementiri i altres o servei de, de consergeria per tant Només veient la relació de supòsits que, que s'han tipificat, que donen possibilitat de tenir productivitat, es pot determinar que no només ara cobraran productivitat unes persones en concret, sinó que s'experen a tota una sèrie de col·lectius que fins al moment no havien donat o no havien tingut possibilitat de tenir productivitat. Els supòsits que s'estipulen per la productivitat és productivitat per canvi de planificació del torn de treball, i aquí es diu que aquest criteri de productivitat serà d'aplicació a la Guàrdia Urbana, a la Biblioteca, al Servei d'Esports, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadà, al personal del Museu de l'Empordà o altres que es puguin establir. Un altre supòsit seria la, la productivitat per modificar l'horari de jornada intensiva a jornada partida. Doncs la persona que s'avingui a fer aquesta modificació tindrà dret a percebre productivitat. Una altra productivitat seria pel canvi de torn de treball a torn fix de tarda o de nit. En aquests supòsits, per la pròpia naturalesa del lloc, entenem que no hi ha gaire serveis a l'Ajuntament que fagin torn de tarda o de nit i en aquest supòsit queda circonscrit a la Guàrdia Urbana o altres que es puguin establir degut a la creació de nous serveis o modificació d'horaris o de jornades de treball. Un altre supòsit seria la productivitat per exercici accidental de funcions imprescindibles de major responsabilitat. En aquests casos, aquell personal que de manera accidental, per tant temporal o puntual, hagi de fer funcions de major responsabilitat o bé perquè el seu immedior, in, immediat superior jeràrquic no hi és, o pel que sigui, doncs hagi d'assumir tasques accidentals o de major responsabilitat, en aquest cas també es meritaria productivitat. Productivitat per exercici accidental intensificat de funcions imprescindibles. En aquest cas, exercici accidental intensificat seria diferent de l'anterior perquè seria durant un temps de més recorregut no només una temporada concreta o bé per vacances del superior o bé per un altre supòsit puntual sinó que seria per exercici accidental intensificat és a dir, us posaré un exemple que està passant com per una baixa de llarga durada d'un personal del servei de neteja on eren dos persones doncs la, la persona que actualment queda està fent la feina de dues persones en aquest cas curarà productivitat aquesta persona que està fent la feina de dues Productivitat per localització, aquest supòsit que eh, suposa que has d'estar disponible i no sortir del terme municipal per si se requereix per fer un servei fora de la jornada laboral. Guàrdia urbana, cementiri o serveis socials, també serà un supòsit que es meritarà productivitat. Productivitat per fer servei de gala, en aquest cas per la pròpia naturalesa de, del lloc de treball només afecta el personal de servei de, de gala de la Guàrdia Urbana. Productivitat per obertura d'edificis municipals, en aquest cas eh, per la pròpia naturalesa del, del lloc de treball afectarà en el personal que s'encarrega de l'obertura d'edificis de, municipals com seria el personal de consergeria. Productivitat per servei de guàrdia de la brigada municipal, doncs, com indica el propi nom del títol seria per el personal de la brigada municipal que estigui de guàrdia. Aquests són els supòsits de, de, de productivitat que s'estableixen i, per altra part, hi haurien els supòsits de gratificació per serveis extraordinaris en grans esdeveniments. En aquests casos, sabem que a les ciutats passen grans esdeveniments, n'acabem de passar un, Festival Internacional del Cirque, Festival Acústica, un altre supòsit, Fira del Vi, altres supòsits no tant de grans esdeveniments, sinó també de més petita incidència, com per exemple se'ns demana per part de vàries entitats esportives organitzar curses a la ciutat que ens comporten dificultats de reforç de personal de la Guàrdia Urbana per tant en aquests supòsits s'incentiva el que es vulguin fer hores extres ratificacions per serveis extraordinaris perquè en aquest cas doncs, faria falta reforçar el servei en aquí està tipificat quines hores extres es fan també gratificació per serveis extraordinaris per l'activació del comandament d'incidències de la Guàrdia Urbana. També les gratificacions per assistència a plens, com és el propi supòsit que estem assistint. El personal que està tenent aquest plen, el personal municipal, no pròpiament els regidors, en aquest cas doncs, també perseverien gratificació per serveis extraordinaris en la quantia que està tipificada en aquest acord això és el que s'ha proposat i que, el que se sotmet a aprovació després d'haver-se fet dues sessions de la mesa de negociació una sessió de llarga durada d'unes 4 o 5 hores a la, a la qual hi, van, hi vau assistir els, els membres que són membres de la mesa de negociació i una segona mesa per tant, no havent arribat acord per part de la mesa de negociació es proposa directament la seva aprovació en el plenari municipal. Senyor Monfort. Uh, és que no sé per on començar. Uh, bé, primer tot, sí, agrair a l'alcaldessa que hi va dedicar una estona a, a explicar-nos què és el que avui anàvem a aprovar per urgència. Jo la primera notícia que em vaig tenir va ser precisament ahir i de fet aquest document que tinc aquí l'he tingut ara fa... bueno, quan ens, portat, quan ens han portat la documentació A part que aquest, aquest document que ens heu passat la veritat és que no sé si és que falta alguna pàgina però no està, no està ben fet És dir, hi ha un punt 1 que el punt 1 de, de la proposta de l'alcaldia és aprovar els següents criteris de distribució del complement de productivitat però el punt 2 no hi és, si no sé quin és el punt 2, passant directament al punt 3 que és posar a disposició de l'abast de tot personal, després hi ha una sèrie de, de subapartats a dintre del, de l'apartat 1, que hi ha la A, la B, la C i la D, però després hi torna a haver una C però pel mig hi ha un punt 2 que posa compensació, que està posat aquí en mig Potser jo que ara m'ha hagut de llegir així en... ràpid en diagonal i no acabo d'entendre l'esquema del document que ens han passat, però no està ben fet. Entenc que falta alguna pàgina o al fer el cartar pegar alguna cosa ha passat. Uh, però bé, bueno, en... en tot cas, no sé si... bueno, cas feixant a part que... que entenc que falta algun apartat en, aquest docu... en aquests documents que ens han passat i que tot just ahir vam tenir notícia del que avui anem a aprovar, a aprovar per urgència, jo puc entendre que, que des del govern hi hagi una intenció d'intentar posar una mica d'ordre a les productivitats que es cobren a les nòmines i pel que ens va explicar l'alcaldessa entenc que tenen la sensació de que cada vegada que fa un pagament de nòmines s'està cometent alguna irregularitat perquè el govern creu que hi ha algunes nòmines que no estan del tot clar, clarament contemplades aquestes productivitats jo puc entendre que hi ha la voluntat d'arreglar això però puc entendre de cap de dues maneres és que això es faci sense cap mena de consens, que es faci per urgència que es facin passant-nos uns documents que no estan ben fets i que simplement, que jo li agraeixo que a l'Illens digués d'explicar-nos i li agraeixo les seves explicacions però crec que de cap de dues maneres les coses s'han de fer així. i a més a més em sobte que això es volia aprovar sense cap mena d'acord amb sindicats sense cap mena d'acord amb l'Ajuntament Personal i, i d'aquesta manera tan, tan, tan mal feta perquè si realment s'han estat cometent les paraules crec que van ser que cada vegada que, que es paguen els nòmines es cometen les petites irregularitats tampoc vindrà d'un mes més per treballar-ho, intentar que van consens i intentar explicar-nos exactament què estan fent per tant la veritat és que avui ja són moltes coses i m'agradaria abstenir-me com ho he fet amb els altres dos punts per al tema de l'urgència i per la mala tramitació del plegat i votaré en contra en aquest de cap de manera es puc fer-hi una abstència que votaré en contra un vot en contra radical Sí, bastant en la mateixa línia entenc que és un, és un tema molt, molt important molt interessant les seves explicacions doncs, ha sigut molt, molt clarificadores però em costa d'entendre que no haguessin trobat un moment en una comissió informativa per explicar l'oposició que és el que s'estava preparant els tempos amb els, que, amb els que preveien treballar que faltin fotocòpies eh, acaba sent una anècdota i és fruit d'això, doncs, d'aquesta urgència que, que no entenem em costa de creure que la primera, no, o sigui, la primera reunió amb els treballadors fos el dia 20 de febrer i en dues setmanes eh, ho, ho hagin d'aprovar per ser corrent no, no puc entendre aquesta poca, aquesta poca ganes d'arribar d'arribar a acords evidentment el, el nostre el nostre vot també serà en contra eh? jo, jo podria arribar a entendre que després de mesos i mesos de negociacions amb els sindicats mira, és que no hi ha manera d'ensentendre de i ho aprovarem encara que siguin en contra però és que s'han donat 15 dies de, de negociació mm, costa de creure doncs. senyora Mata senyora alcaldessa, sí, per no allargar-me vostè ha començat l'explicació amb substitució del senyor Sergi Garcia dient, tots som coneixedors d'aquest tema doncs bé, em temo que no que els únics coneixedors d'aquest tema eren l'equip de govern i no sé si tots eh, perquè està clar que l'oposició no en seríem res i està clar que la Junta i el Comitè tampoc estan assabentats d'aquest document que ara ens passen, eh, per tant en contra del criteri d'abstenció doncs, de, de d'una cosa que desconeixem perquè l'acabem de veure ara eh, el vot és negatiu el vot és negatiu a les maneres de fer que vostès tenen si abans manifestava la meva indignació per treure'ns aquí un informe que fins ara n ha aparegut eh, reitero la, la, meva, la meva manifestació no ens han dit res ni a les juntes de portaveus ni a les comissions informatives ni en cap moment això no, no és votable de cap manera senyor Casillas sí, gràcies senyor Coltesi de Miri per part nostre al final ja no sé si és important eh, dir els els grups petits, doncs això va com va vostès ens expliquen o no ens expliquen com és el cas que no ens han explicat la situació que hi va haver una reunió que no vaig poder venir, etc. però al final que acabes de vingut greu de tot plegat més enllà, doncs, miri, vostès poden aprovar-ho però més enllà de tot plegat és si llegim l'acte de la reunió dels treballadors Esclar que està bé que hi hagi un reglament de productivitat. Està molt bé i que subjectivin les coses, però no sembla que els treballadors estiguin d'acord amb això. És important que els treballadors estiguin d'acord. Jo que volia dir al principi és que finalment si l'oposició no hi està d'acord, és una qüestió política i més endavant doncs, es podrà canviar. Ara que els treballadors no hi estiguin d'acord, això no és un bon senyal. Al final, l'administració és més que quatre parets, és més que quatre arxius, és més que quatre ordinadors. Són els treballadors els que presten el servei. En els ciutadans, els que cada dia, els que conllones, borran, gadaran, blau o arrequen, els que fan hores, els que fan més hores a vegades sense cobrar-los, -se, no, no sembla que tot està irregulat, no, les productivitats es paguen i seran pagats, sí, però moltes vegades molts els treballadors d'aquesta casa fan moltes més hores de les que toca i no, no No sempre són retribuïdes, no? vull dir que al final jo crec que és important que vostès dediquin la, tota l'estona que faci falta a intentar arribar a un acord, no ha de ser tan complicat en 15 dies no n'hi ha prou i al final doncs segur que tot anirà més bé si s'arriba un acord no veig l'urgència de provar això avui mm. prenguin-se un calme i arribin a un acord amb, amb el comitè de la Junta i després miri, si seguim amb aquesta política ja ens ho explicaran i aquí nosaltres protestarem si ens han donat el potser, si no ens han donat bé, d'acord, però important és que els treballadors i les treballadores doncs, es facin les coses a acord i això no està passant l'acte que ens ha enviat avui del comitè de la Junta és diametralment oposat del que, que s'està explicant però em sembla que caldria, caldria mirar-se un grup així. A veure, primerament, el document que vostè ha passat no és aquest que jo tenia de l'acord. Com que jo estic a la mesa vull dir, que és totalment diferent no?, pel que veig. Vull dir que Algú que demanava que fa vostè sabia. Vull dir, o sigui, a la mesa ens van donar aquest o sigui, primer hi un, i després un segon esborrant. I ara veig que això és una mica totalment diferent. Bé, en qualsevol cas, el Partit Popular no hi donarà suport, eh? ni el primer, ni suposo que aquest, ni... Bé, si no arriba un acord i no es fa una bona negociació, nosaltres no hi donem suport. Vull dir-hi dues coses. Això, aquest acord, no han estat no està d'acord ningú. O sigui, no només els representants sindicals, sinó els treballadors. Eh? Perquè algú havia dit, oi, els representants sindicals. Els representants sindicals el que fan és representar els treballadors i resulta que va haver doncs, aquesta assemblea i pràcticament per majoria no hi van donar suport això vagi per endavant Bé, jo vaig assistir a aquestes meses de, de, de negociació i puc parlar en primera persona per tant, explicaré si me permet res, amb, amb, amb una pinzellada En eh, allà en aquella mesa la gent, els representants sindicals que representaven els treballadors ells tenien ganes de negociar i d'arribar a un acord l'únic que varen demanar és començar de zero minut zero i arribar doncs, bueno, a, a negociar i trobar un acord entre tots que passa? és que semblava que que s'acabava el món perquè és que això tenia que passar per aquest ple sí o sí o sigui la pregunta que jo també m'agradaria que vostè la respongués perquè allà no, va ser, no, no, la, no la vaig tenir resposta ni per part del senyor, senyor Sergi Garcia ni del tècnic el senyor Josep Maria Sall per què? per què aquesta pressa de que té que ser avui? perquè estem a tres mesos de les eleccions és igual, es pot passar el proper, proper més o l'altre, fem-ho ben fet acordé, que s'acordi i que es negociï ben negociat no? doncs no, tenia que ser així d'aquesta manera, passar llavors es cala correcuita i és impossible a part, eh, va venir, que també val la pena de, de comentar-ho bueno, jo doncs que estic, porto quatre anys i allà s'han negociat moltes coses moltes coses més fàcils, altres més difícils però jo crec que aquella gent tenen la voluntat de negociar, i fins i tot el cap de Recursos Humans també, i el regidor de Tor, que vostè t'havia estat algun temps, i el senyor Toro, també. Ara, el que va jugar l'altre dia va ser Esper Pento. Llavors, la passada, va venir un assessor. Evidentment, un tal senyor Albert Calderó. Res a dir, perquè es podia portar un assessor com nosaltres podíem portar un assessor. Bé, el d'aquell assessor, jo crec que et clava el seu. Si qualsevol de la posició hagués estat en allà, jo crec que va ser prova educada a la gent i va aguantar allà 4 hores i perquè era dels del minut 1 i havia dit que ja us ho faran, ja s'ho faran, eh? Però a veure, vàrem estar allà, a final a veure si se va a Aquest senyor, bé, després de veure el seu currícul, jo no hi entraré, eh? Evidentment nosaltres, com a Partit Popular, no haguéssim agafat mai aquest assessor veient el currícul. Ara, això vostès, eh? El currícul que jo he vist aquest senyor. Et crida l'atenció, si res més no, em crida l'atenció. A llavors va estar amb una, amb una prepotència que bueno, jo pensavas que, que ell el que manava i el que portava a la mesa va ser, ell. ni el senyor Sergi Garcia, ni el Cap de Recursos Amaà. El que presidia a la taula era el senyor Albert Albert, bueno, ja un surt el caudeà el fa. lavors aquest senyor, bueno, ja per acabar, ell va dir bueno, va actuar amb una prepotència tal que això tenia que haver estat ja el 25 de febrer aprovat no? vull dir, amb, bueno, però amb una prepotència, i, i amb unes amenaces que no són de rebut de veritat, li dic senyora alcaldessa que si vostè hagués estat allà, hagués, pensaria el mateix Bé, llavors, ja al final com que doncs, bueno, varen posposar-ho per un altre dia i com que vèiem doncs, que no es podia arribar cap acord doncs, la mesa, ai, es van aixecar el representat Simicals jo em vaig quedar perquè encara no es via, no es via aixecaven la, la mesa i després millor que m'hagués anat perquè el que vaig veure que ara va ser pitjor i per això ho dic aquí perquè vull que costi un pacte i que tots els treballadors sap bé, els hi pugui jo explicar el que jo vaig veure allà A llavors la, la senyora secretària que fa l'acte i m'acosta que en 4 anys ha fet, una, ha fet unes actes impecables A llavors allà se va posar en qüestió les actes d'aquesta senyora se li va dir que ella siguessin neutral bueno, primer va dir que les actes tindrien que ser amb la major bueno, urgència bueno, encara això, encara que de fet ell és un assessor no tenia que dir-li res en aquesta secretària però bé, encara això després li diu que tenia que ser neutral i no va tenir prou amb això que encara després li diu i si vostè rep pressions, ho comuniqui però, bueno, però quina, quina espècie d'assessor tenen aquí? Aquest assessor és el cas ha d'assessorar aquests acords? Doncs escolti, poder que em busquin un altre. No? I per acabar, jo llavors sí que ja em vaig aixecar perquè ja m'he dit el primer moment que m'he donaria suport. I per acabar, he demanat una entrada, he entrat una entrada al registre fa uns dies, voldria saber el cost d'aquest assessor i de la seva empresa Estratègia Total. Suposo que vostè saben perquè vostè ens va dir que havia sigut postet directament el que havia trobat a l'ACM Eh? i llavors havia dit que li enviessin un assessor que suposo que deia ser el cos. O sigui, en resum nosaltres no donarem suport a aquest acord o aquesta proposta d'alcoholia o no sé què és això eh? i donarem suport a que hi hagi una altra negociació i que el temps no passa res si no s'aprova aquest, aquest mes que s'aprovi al mes entrant i que llavors un acord ha de ser que en benefici de totes les persones per justícia, no pot ser només per uns quants, sinó que ha de ser evidentment poder, de 400 treballadors poder no tots 400 hi estaran d'acord això també ho entenc però que sigui majoritàriament i això sembla que està fet només per uns quants gràcies Bé, doncs en resposta a tot el que anava exposant, eh, bàsicament aviam, coneixement d'aquest acord coneixement d'aquest acord, els membres de la mesa de negociació, de les quals alguns regidors en formen part en tenen coneixement, coneixement del, del contingut d'aquest acord en té coneixement tot el personal amb la circular que, que es va passar i justament el que sembla que es posa en dubte és el, qui, qui ho vol i qui no ho vol nosaltres tenim constància de que hi ha personal d'aquest ajuntament que vol aquest acord que vol aquest acord, sí que es va fer una assemblea ahir, però hi no hi havia ni molt menys 350 treballadors per tant, sí que hi ha personal d'aquest ajuntament que vol aquest acord perquè hi ha personal d'aquest ajuntament que vol uns criteris objectius pels quals es donguin productivitats i no uns criteris de no sé, com a mínim són subjectius de, que algú percep que algú té un rendiment especial i per tant en el moment en què fos se li va concedir una productivitat. Nosaltres aquestes productivitats els, els respectarem totalment i els seguirem pagant. No suposarà aquest acord perdre cap productivitat a ningú. Seguiran cobrant aquelles productivitats malgrat haver-se donat sense uns criteris objectius Pel que sí que estem totalment disposats a tenir d'una vegada per totes una regulació d'en quins supòsits que són molt més amplis dels que es tenen actualment que no s'entenen d'en quins supòsits es donaran productivitats i en quin supòsit es poden fer les extres i, i, i quan es cobrarà. Aquests col·lectius que en sortiran beneficiats són molts més que els que hi ara. Ja ho he nomenat serveis socials, he anomenat brigades municipals, he anomenat serveis d'esports, he anomenat oficina d'atenció al ciutadà, he anomenat guardia urbana i alguns altres que estan per aquí, consergeria i alguns altres el senyor Pere Casellas feia esment en una de les intervencions en un altre punt de l'ordre del dia de d'auxiliares administratives que estan fent tasques superiors, doncs això està regulat val? per tant entenc que la, la voluntat és d'abarcar molt més supòsits que els que estan previstos ara i no el perquè ara es plau demano silenci el públic que està assistent i no ara sabem perquè unes persones sí i unes altres no i ja ens consta que hi ha gent que està interessada en que s'aprovin aquests criteris objectius que com a mínim la possibilitat de poder accedir-hi pel que fas i no per un moment concret en què algú va dir que tinguessis productivitat Val? aquesta és la voluntat i per això ho passem a votació en aquest plenari municipal perquè tenim ganes que d'una vegada per totes hi hagi uns criteris objectius pels quals es doni productivitat o pels quals es puguin fer hores extraordinàries aquests són els, els motius respecte a totes les valoracions que ha fet el senyor Calderó senyor Almedo m'abstindré de, de comentar-li però em sembla que eh, criticar d'aquesta manera una persona que fa 30 anys que treballa per ajuntaments i que no és la primera vegada que intervé en una negociació jo crec que és una mica abusarat si més no. per tant sotmetríem a votació l'urgència d'aquests, sí, diguem he fet dues preguntes he fet una pregunta, si sap el cos encara no l'ha dit, i també si em permet revolucions, i jo estic amb el meu dret a comentar eh, que nosaltres al Partit Popular no ho referíem de sòl i si vols respondre a la segona pregunta, gràcies sí, evidentment el senyor Calderó té un contracte de serveis des de agost de l'any passat bé Nos es preocupi que farem arribar el contracte i en tot cas ja preguntarem l'import i ho sabrà votació de la urgència. vots a favor de l'urgència abstencions ¿Vos en contra? de la incorporació d'aquest punt a l'ordre del dia i passaríem a la votació de l'acord Vots a favor? Vots en contra? Resultats, senyor secretari, sisplau. S'han emès d'un vot per als afirmatius, no als negatius i que l'abstenció. Molt bé, doncs quedaria aprovat l'acord i passaríem a altres mocions d'urgència. Passaríem seguidament a les mocions d'urgència serien dues mocions aprovades per el grup municipal de la CUP una és perquè delimiti a res de tanteig i retracte que evitin operacions especulatives sobre edificis destinats principalment a l'habitatge senyor Joan si Font, sisplau gràcies ehm um... La llegiré sencera, però és molt curta. Eh, diu així, diu Ates que tenim coneixement de l'existència de fons d'inversió privats que compren estocs immobiliaris de l'engrosa però molt rebaixats. Ates que aquestes operacions encareixen el preu del mercat immobiliari i poden ser un obstacle per l'accés a l'habitatge de molts veïns i veïnes de la ciutat. Atès que com molts d'aquests fons actuen en opacitat i tenen la seu lliure de la necessitat, això dificulta l'assumpció de les obligacions socials inherents de l'actualitat immobiliària. Proposa que l'Ajuntament de Figueres estudiï quines són les zones de la ciutat on hi ha més edificis d'habitatges buits o infrautilitzats i delimiti unes àrees a possible tanteig i retracte que evitin que aquests edificis vagin a parar a mans de fons d'inversió especulatius. La... la llei d'habitatge permet des de fa molts anys regular aquestes àrees de de tanteig i retracte en el qual en el cas que vingui un comprador a comprar edificis sencers l'Ajuntament té l'opció d'adquirir-los pel mateix preu som, som conscients de que potser no encara aquí a la ciutat però sí que està passant a la resta del país en què hi ha fons d'inversió internacionals que venen aquí a especular ja no només amb habitatges sols sinó amb edificis sencers i que això té repercussions directes en la, en la capacitat que tenen moltes famílies de poder accedir una, a un habitatge digne doncs creiem que l'Ajuntament ha d'aprofitar aquesta possibilitat i estudiar quines àrees s'han de delimitar per en cas de que hi hagi eh, l'ocasió doncs es puguin a, a, aconseguir que es pugui més encara tenint en compte doncs, que l'Ajuntament té diners amb, amb pressupostats de fa anys per compra d'habitatges i que en no es poden fer servir Sí, sí Nosaltres eh, hi, votarem, hi votarem a favor, senyor Font, perquè és evident que això és, és necessari, segons i però potser entre tots ens hauríem de plantejar no anar mai pas endarrere, perquè el que estan fent al Fons és comprar préstecs. Tots aquests pisos sobre els que s'especulen Eh, no són propietats immobiliàries netes que és que un senyor, miri, no tinc diners i ha decidit vendre-me no, són pisos amb un pilot de càrrega, càrregues llavors té un fons, per exemple, de Luxemburg i compra aquelles hipoteques amb el 10% del valor nominal de l'hipoteca si aconsegués cobrar el 50% doncs ha guanyat un 5% de molts milions dir, entre tots, potser ens hauríem de conjurar a fer-ho més bé a perseguir realment el que està passant perquè si no tinc la sensació que estem apropant avui una cosa sincerament de cares a la galeria mm. per mi que no quedi, però entre tots pensem en coses que siguin més efectives perquè aquesta li asseguro que no que no ho serà Senyor Toro, sisplau Sí, ah. Nosaltres també votarem a favor d'aquesta proposta perquè ens sembla que és una eina que pot ser útil de cara a l'Ajuntament. No tant per l'anunciar, tal com està formulat, sinó perquè, tal com vam demanar en els nostres serveis tècnics, i com ha estat ja una experiència que va poder viure la nostra alcaldessa amb funcions de secretària en un anterior Ajuntament, en què aquest és un instrument previst per la pròpia llei per delimitar zones del municipi amb on pugui ser interessant que l'Ajuntament tingui interès per a, a actuar És a dir, que quan hi hagi alguna transacció immobiliària, l'Ajuntament tingui la possibilitat de comprar aquella finca en les mateixes condicions que el, el privat que anava a fer-ho. Que això li permeti, per tant, actuar en aquelles zones eh, com un instrument urbanístic. No tant com a defensa, com deia el Pere Casellas, envers en aquestes situacions que enten que aquí a Figueres no s'estan produint sinó que hi han doncs bé privats, persones que tenen i fan alguna inversió però que l'Ajuntament tingui aquesta possibilitat per tant, sí que estem a favor i per això ho votarem de, que es delimitin i que s'estudiï aquesta possibilitat i que properament es presenti alguna proposta en aquest pla. passaríem a, a votació l'augència la, la de la moció s'aprova per unanimitat i en quant a l'acord entenc que també s'aprova per unanimitat molt bé doncs quedaria aprovada aquesta moció proposta de la CUP i tindríem una segona moció que és la que presenta la GERC Figueres a través d'Esquerra Republicana de Catalunya de Figueres els el dos municipals representats a l'Ajuntament per demanar que el servei de bústia per enviar informes a desperfectes de la ciutat es millori i s'obri a tota la ciutadania. Uh, té la paraula la, la portaveu del, del grup municipal d'Esquerra Republicana, la senyora Mireia Mata. Gràcies, senyor alcaldessa. La procedura he llegit, vist que no és massa llarga, i diu així, uh, donat que Cosserveix Figueres disposa d'una bústia en què es poden enviar informes de desperfectes a la ciutat, en què es donen les referències en format obert i es poden afegir fotos, però que no és oberta, sinó que és només per a treballadors municipals i membres del consistori, agafant com a exemple i model la ciutat dels detalls d'Olot, on es va crear una aplicació oberta a tota la ciutadania i on es van rebre més de 3.000 peticions de millores de desperfectes de la ciutat. També veiem la necessitat manifestada a través del concurs Figueres obre els ulls i candidat de Figueres, per part de la Gerd Figueres, on es va rebre un centenar d'imatges en les edicions del concurs de l'any 2014 i 2015, fent propostes, demanant millores i denunciant desperfectes de la ciutat. La Gerra de Figueres demanem que l'Ajuntament de Figueres col·labori per, al, per a que el concepte de la ciutat dels detalls sigui obert a la participació i a tota la ciutadania i que agafi de referència el model de ciutat dels detalls d'Oloc, on no només aquesta participació és possible per un pocs. Volem que es doni l'opció de participar directament i demanar que es millorin aquells detalls desperfectes o que s'apliquin nous detalls i propostes a la ciutat proposats per la ciutadania. Que es crea una aplicació de mòbil a través de l'Ajuntament de Figueres on els ciutadans puguin comunicar a l'Ajuntament aquells desperfectes que es puguin millorar de la ciutat els desperfectes que trobin a partir de fotos i omplint uns camps d'informació d'imatge, data, comentari, proposta, ubicació, barri i, si es vol, els noms i cognoms del contacte. Que en aquesta aplicació hi hagi també un apartat de propostes per la ciutat de Figueres. Que l'Ajuntament de Figueres es comprometi a estudiar cada cas, a traslladar als responsables pertinents i a traslladar a la Brigada Municipal aquells casos on, on sigui necessari establint períodes d'urgència i que doni explicacions de les actuacions fetes en els plens municipals, a través de la web de l'Ajuntament o a través de la mateixa aplicació. Que la informació i les fotos que els ciutadans pengin en aquesta aplicació, treta la informació i dades personals, siguin públiques i visibles a tota la ciutadania. Que, el que es publique en aquesta aplicació es pugui veure des de la pàgina web de l'Ajuntament de Figueres en un enllaç web de la ciutat dels detalls. Demanem així que les publicacions dels usuaris, així com les respostes, siguin obertes i visibles per a tota la ciutadania per fomentar la transparència d'aquest servei. Sennyor nom del grup Mu de Convergència i Unió. Gràcies, la tauleta. Bé, bueno, si ja sabeu el programa d'incidències, un programa que a nivell intern, que l'estem fent servir ara actualment tota la brigada i ecosserveis, no és un programa obert la veritat és que ho hem estat provant temps amb, la, amb tot el que és la via pública i a més, a més amb els ecoserveis i officers ecosserveis, funciona bé ara hem fet un pas més estem fent una aplicació per mòbil que ja l'estem fent, ja fa temps que l'estem preparant, aquesta aplicació per mòbil se'l descarregarà d'una web o podrà anar des del mateix web de l'Ajuntament de Figueres, el podràs descarregar A llavors serà fàcil ha ser molt fàcil hi haurà un primer punt que serà important que l'usuari es podrà donar d'alta amb un correu electrònic o en el mateix web de l'Ajuntament podrà fer, en aquell correu electrònic llavors tu, quan hi una sèrie d'aplicacions que tu podràs fer servir que són per exemple un forat o un panot trencat hi ha llums fosques, sellauls de caiguda mobiliari urbà, etc. etc. tot això hi haurà, per, hi haurà per una geolocalització per tant en el moment allà cada moment allà on tu podran fer dos fotos i això ja ho estem provant i jo crec que properament eh, en un curt pas de temps ho podrem ja eh, disposar amb el mòbil del ciutadà senyora Mata Sí, gràcies regidor, m'ha donat una informació molt àmplia i que m'agrada molt però que, que és un déjà vu, que aquesta, aquesta informació ja me l'havia donat anteriorment només voldria que m'aclarís una cosa, que és quan? Uh, jo no havia donat aquesta informació, hi havia dit que fins ara hi havia una aplicació que la feia un servei a ecoserveis que era de, de, de manteniment de via pública i la via entre els més serveis, però era servei intern per al funcionari o per a la gent de l'Ajuntament i a més a més pel govern o, o, o per als regidors això estava ara. Ara, eh, l'aplicació que fem és un pas més i ho posem ho fem perquè vagi mòbil, però mòbil per tot el ciutadà. Per tant, quan tinguem això ja a punt, que ho tindrem a punt, llavors sí que eh, a través de la web o en l'app, tu ho podràs descarregar tal com he dit, eh, serà fàcil i llavors eh, nos faltan pocs continguts per acabar de, de, de, de demostrar que ens funciona i que ens irà bé i jo crec, que ja he dit, en un curt pas de temps, jo no vull dir que sigui més que bé, però tant no tinguem aquest nou allò, ja ho posarem ja jo crec que en un parell de mesos el podrem posar ja a la part del ciutadà de Per tant, votaria per unanimitat l'urgència de la moció i entenc que també s'aprova per unanimitat la moció. Molt bé, doncs, eh, acabat l'apartat d'assumptes urgents, el seria amb el de prems i preguntes. tenia intenció de presentar una, una altra moció feia referència a, la, a les dificultats que preveuen moltes, moltes entitats sense ànim de lucre amb, el, amb la nova llei que regula doncs, el, el fet que hagin de liquidar l'impost a societats eh, el que passa és que les condicions eh, de quines són les, les entitats que finalment l'hauran de presentar han, han canviat, és possible que encara canviï més, per tant hem, hem, hem acordat a, la, a la Junta de Portaveus treballar-la o adequar-la a, a les noves dades i presentar-la al, al mes vinent. Sí, sí, uh... Aquests dies he pogut veure com a tota la zona de, de la l'arriba del Manol. Perdó, és que que volia dir alguna, alguna cosa respecte de l'emoció de d'ell. No, el senyor Godoy, un moment, si espau sí que volia dir alguna cosa en relació amb aquesta emoció de les entitats, eh? de, la, de la llei de societats. Eh? Sí, com que hem rebut, eh, bau, i, i tècnics sobretot, també ho podria comentar al regidor de joventut, però com que les associacions són de molts àmbits a Figueres, Eh, està previst eh, que el, estem entre pendents l'11 de, de març o el 30, jo crec que serà l'11 si arribem a temps de, de lligar-ho bé, de que hi hagi una sessió informativa per a totes les entitats a la CATE, els dos dies, perquè són els dos dies que tenim lliures a la CATE, no hi ha cap altre dia possible i, i eh, tenim previst que hi hagi un, un ponent que justament dijous passat va fer aquesta xerrada molt interessant a Girona, que hi va anar el tècnic de, de joventut i ja hi ha contactat i estem pendents aquests dos dies i ferim la convocatòria urgent a totes les entitats per poder explicar eh, què comporta tota aquesta llei i a més a més estem treballant amb que l'Ajuntament pugui facilitar al màxim tots els tàmits que puguin fer eh, que depenguin evidentment de l'Ajuntament o no que depenguin de l'Ajuntament. No, no, no, eh? Gràcies. Doncs ara sí, passaríem el torn de, de pregs i preguntes, senyor Bonfort. Sí, deia que aquests dies he pogut veure que, eh, jo ho havia vist amb anterioritat, però aquesta vegada molt més molt més fort o tot plegat, totes les zones de la riba del Manol, de parir a l'escola de Montessori, l'Aqui, eh, el de i, i cap a qui tenim, hi han milions de bosses de plàstic enganxades als arbres, a les tanques, eh, segur, aquestes són les que es veuen, les que estan enganxades. No vull imaginar com deu estar eh, tota la vora del riu i, i dintre del riu mateix. Eh, dues coses. Una, que això hem de mirar de treure'l, però hi ha milions de bosses de plàstic. O sigui, la, la, la visió des de la carretera de roses cap a la dreta és... Bueno, sembla... no bueno, sé què sembla, però em va I primer això, que s'hauria de netejar i després que això ens obre un això ens obre un debat sobre el tema de les bosses de plàstic és a dir, hem de fer alguna cosa amb el tema de les bosses de plàstic a Figueres i no n'hi ha prou en oferir una bossa de roba a la gent per anar a comprar a, a... a la seva compra del dia a dia, s'ha de fer alguna cosa més perquè de veritat no vaig fer fotos però està fet una merda i s'ha de fer alguna cosa. Aleshores no sé què s'ha fet però alguna iniciativa hem de tenir amb el tema de fosses de plàstic perquè la veritat és vergonyós com ha estat aquest, tot aquella zona. I No sé si em poden dir si, si t'han previst alguna neteja o fer alguna cosa, però la veritat és depriment. Sí, ho tenim previst, senyor Felip, sisplau, si vols. Si sí, senyor Tobiasa. Sí, això és veritat, nosaltres també ho hem detectat, hem fet fotos. El primer que farem és, si no s'està allà fent, farem un requeriment a Carrefour, perquè molta part ve del supermercat en allà de la mateixa gent quan surt o deixa les bosses o per la part darrere i quan fa bé no es arrastra cap a baix. Farem un requeriment a aquestes empreses i més o més nosaltres també ho netejarem. Però ho requerirem perquè molta, molta culpa d'aquesta part i sí, més d'aquestes empreses que estan obligades a aquest sector. Sí, Bé, agrair-li la neteja que es farà de la zona, agrair-li també que es posi en contacte tant amb el carrer Furt com imagino a la resta de, de centres comercials que ara hi ha, allà, però fa falta un pas més, si no n'hi ha prou a demanar més civisme o més conscienciació d'aquestes empreses, sinó que crec que s'ha de començar a regular l'ús de les bosses de plàstic a la ciutat de Figueres. No estic parlant d'una prohibició total erradicada ara mateix, però eh, sí que vam començar a pensar en un curt termini. Perquè ens estem carregant, ja no només ens estem carregant al planeta, que això sabem tots, sinó que ens estem carregant la imatge de la ciutat de, de milers de persones que passen per aquesta carretera cada dia. i Per tant, vam començar a fer alguna cosa amb el tema de les bosses de, de, les bosses de plàstic. i Amb això encoratjo el regidor de Mediment a que si no ja ho farem nosaltres al proper mandat quan estiguem governant uh, però que, que comenci des d'ara ja a fer alguna cosa amb el, amb el tema de les places de plàstic que sigui més que no regalar la bolsa de roba a la gent perquè vagi comprat senyor Font gràcies um, fa, fa dos plens vam començar a parlar de la resolució del tema de les multes amb uh, pisos buits fa un mes semblava que tot continuava igual era per saber si ja finalment tota aquesta gent ha cedit als pisos per, per fer-ne lloguer social o l'Ajuntament s'ha vist obligat a, a mutar com està el tema Administrativament continua fent el seu procés sí que de manera informal s'han posat en contacte amb mi, algunes entitats s'ha sent sancionades per veure quines propostes podem oferir i què ofereixen ells Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Per tant, entenc que els terminis s'allargaran perquè la, la previsió era, era que se so, so les mantés aquí I, i, i poden anar allargant gaire això o... Però entenem que l'Ajuntament no acceptarà que vagin perllongant, donant llargues, i ja ens ho pensarem, i d'això, si, si no hi ha una voluntat real de cedir els pisos. Gràcies, senyor Alcaldessa. El passat 12 de desembre varen presentar al registre municipal una sol·licitud en la qual demanàvem doncs, que se'ns fes evident eh, una llista amb els informes eh, que durant aquest mandat el grup de govern havia encarregat i quin era el seu contingut, la seva temàtica i el seu import. Eh, tot i que el reglament doncs, estipula que s'ha de respondre en 15 dies, aquesta resposta no ha estat donada. Ho he demanat també en comissions informatives i no he tingut resposta. A mi m'agradaria recordar que el govern de la Generalitat, eh, aplicant la llei de la transparència del qual ens hem dotat, penja tots els informes, continguts i cost eh, a les seves pàgines web i l'Ajuntament de Barcelona fa per voluntat pròpia. L'Ajuntament de Figueres no només no fa per voluntat pròpia, sinó que a més a més, a hores d'ara ja comença a pensar que té voluntat que això no, no sigui conegut. Per tant, insisteixo en la demanda... Eh, i que ens facin arribar doncs, aquesta documentació amb tota la celeritat perquè són, és una informació que hauríem de poder disposar a tots els ciutadans. No, no hi tenim cap inconvenient, de fet són partides que estan comptabilitzades en, el, en la comptabilitat municipal, per tant són públiques a través de la documentació comptable i la senyora interventora doncs, li, li pot donar. Sí, sí, a tots els grups Senyor Casellas Sí Per quin motiu s'han interposat les demandes de les cases baixin pel barri de Sant Joan? Senyor Masquet si vol explicar els motius Sí, gràcies uh, Bueno, primer lloc dir que això és una competència de l'Agència Catalana de l'Habitatge, ja que com com hem vingut diguent el sol és de titularitat municipal però el vol és de l'administració de l'habitatge i les demandes s'han interposat per diferents irregularitats eh, bàsicament per no complir els requisits per poder gaudir d'una vivenda de, de protecció oficial com eh, la manca de pagament o per exemple una altra irregularitat flagrant és el fet de tenir de disposar d'altres propietats. Perdó. Quantes n'hi ha per manca de pagament i si uh, s'ha reconegut és a dir, um, si ara venen ni paguen allò que en diguem els tècnics d'enervació què passarà? Uh, a veure, perdoni, senyor presidenta uh, si el podria bueno, ja sap que vam fer un, un estudi per minoritzat de casa per casa cas per cas uh, en quins casos hi havia irregularitats i per tant en quins casos l'agència catalana Eh, decidir interposar demanda li puc passar aquesta informació òbviament el que no li puc passar per, per, per no vulnerar la llei orgànica de producció de dades és els noms i cognoms de cada una de les famílies o dels inquirins que hi ha dintre les cases però sí que li puc passar tota aquesta informació no hi ha tant mena de, de, de problema Senyor Sí, eh, ja fa bastants plens que doncs posem doncs, aquí al plenari les queixes dels veïns del Cabellonet i el tema de l'església evangèlica eh, Bé, no sé crec que em dirigiré ja a vostè directament perquè ja no sé quin regidor realment que porta el tema, no? si és el, el, el, el regidor de seguretat, si és el senyor Masquet o és el senyor Quim, Ferrer, ai, el, el, el senyor Quim Felip. Però en bueno, qualsevol cas dir-li que nosaltres vam anar a pujar ara, fa dues setmanes amb el nostre grup i realment el soroll és estrepitosament, eh? van pujar també a d'alguns veïns i mm, compadeixem ai, la gent que hi ha de viure realment és molt, fa molt, molt, molt, molt soroll. No? i bueno, ja que vostè d'ons ahí, doncs, finalment ha rebut el barebre, doncs també uns veïns i que bueno, que havia manifestat, doncs que ambbreu, doncs si realment, que, si no complés doncs la normativa, doncs faria un requeriment, no? Vull dir, jo m'agradaria que aquí doncs pudiéta bé, ho digués, fos més en pacte, doncs que es pensa fer el respecte. que és clar, realment el soroll reclama el cel, eh? Perquè llavors és clar ja, ja, ja portem molt de temps. Eh? jo crec que pràcticament pràcticamentm ha ja 15nze mesos eh? parlant d'aquest tema, llavors és clar sempre estem allà mateix que és el requeriment però, esclar, jo crec que s'ha de posar fil a l'agulla i prendre una decisió que si bé no compleix bé les normatives no? I, i el sol, doncs, es fagi alguna cosa. Si sí, efectivament com vostè diu, ahir justament eh? després em van demanar... Hora... Sembla que era la setmana passada i tan aviat com em vaig tenir un a l'agenda doncs vaig rebre l'administrador de, de la comunitat, eh? el representant de les finques que administra la comunitat, aquest edifici de carrer Pastora, número 2, I, i algun del, del, dels veïns que per altra part ja ja havien parlat que anteriorment amb el propi regidor Quim Felip, que havia anat allà in situ, amb el regidor en Jordi Masquert, que també hi ha estat present. val. Uh, vam explicar què s'havia fet fins ara que realment el fil a l'agulla s'hi ha posat i no ha deixat d'anar en tot aquest temps i explicant aquests diversos requeriments que, que se'ls ha fet d'insonorització eh, uh, el el, els van complint parcialment i el fet que els compleixin parcialment fa que no puguis dictar una hora de, de, de tancament sinó que torna a iniciar-se el procés de verificar el so a través de medicions efectuades per la Guàrdia Urbana bé, torna a reprendre el procediment van fer insonoritzacions a poc a poc a mesura que els anem requerint i no amb tota l'amplitud que voldríem per tant, eh, tal com els hi vaig explicar i els veïns, doncs sí que hem arribat a un tram final en què realment se'ls demana que s'insonoritzi parets i, i entrada i no només el sostre com han fet sembla que després de la insonorització del, del sostre que s'ha realitzat em comenten els veïns que encara és pitjor, que per algun lloc surt, surt el soroll que fa que els arribi a, a pisos on abans inclús no, no arribava. Per tant, seguidament ve una tanda de verificacions de, o de, de medicions de so per part de la, de la Guàrdia Urbana i si no compleix no tinc cap inconvenient de dir aquí mateix que es dictarà, es, es dictarà un ordre de, de tancament del local. un um, Jo volia demanar la retirada de les pantalles lluminoses que incompleixen uh, la normativa de contaminació lumínica flagrantment i que, que s'han de retirar perquè a més no només incompleixen la normativa sinó a més a més, a més no els utilitzem per és important. Tot el dia va passar en un ciquet del noi i noi, la noia que ve de Figuera que està molt bé però ja no fem res més i per tant ja, com que no s'utilitzen per res més i estem incumplint la normativa de contaminació domínica o que demano és la retirada ja d'aquestes dues pantalles Senyor Font Jo havia demanat d'altres vegades que les fessin servir per alguna cosa útil i s'oferís a les entitats de poder-hi posar contingut com que veig que això no passa doncs, doncs segurament treure-les és la millor solució ehm Fa, fa unes quantes setmanes eh, la senyora Caldesa ha visitar el parc de bombers eh, acompanyada del, del delegat, el, el senyor Ballesta, si no m'enrem, si no m'equivoco, eh, eh, degut a les queixes que, que feia temps que feien els, els bombers, eh, en aquell moment pel que es va llegir a la premsa semblava doncs, que, que seria imminent o seria relativament... Eh, propera a la construcció del, del nou parc en canvi al cap, cap de no gaire eh, el director general va desmentir la, el que dir dit l'alcaldessa i va dir que no es faria el nou parc sinó que destinaria una quantitat a, a arreglar el, el parc nou eh, la, la petició que fem nosaltres com a CUP és que intentem, tot i la proximitat de, la, de les eleccions municipals eh, prendre'ns una mica en sèrie tots, tots plegats al problema del, de, que hi ha al Parc de Bombers que intentéssim acordar una posició conjunta tots els grups demà els, els portaveus de l'oposició faran una visita al Parc perquè nosaltres no hem tingut l'oportunitat encara de com està però ens agradaria doncs, que, que conjuntament amb el, amb el govern eh, tinguessin clar quines són les, les coses inexcusables que s'han de solucionar hi ha un tema de personal que, que, que, els, que els bombers estan molt cremats per Parlament, manca de personal que hi ha, un tema de material sobretot pel que fa a accidents de trànsit i llavors la situació del parc eh, suposo que haurem d'entrar a discutir sobre si reformes, sobre si parc nou però sí que em's agradaria això que més enllà del, del debat que hi haurà segur perquè hi ha eleccions a qui poguéssim acordar una posició i tota la ciutat pogués reclamar conjuntament una cosa que per nosaltres és essencial i que crec que els, els bombers s'ho perquè han estat sempre a l'alçada quan se'ls ha, se ha demanat Totalment d'acord senyor Joan Font de fet així van ser els fets eh? en un principi des d'aquest govern municipal sempre s'ha apostat per la construcció d'un nou parc de bombers i de fet aquest va ser el motiu pel qual es cedís un terreny municipal a la Conselleria i es demana que es faci un projecte i es construeixi un nou parc de bombers. Mentrestant, sembla que la Conselleria ha previst uns 500.000 euros en inversions de manteniment del parc nou cosa que jo vaig manifestar que no hi estava d'acord, sense perjudici que hi hagi necessitats urgentíssimes mentre es redacta un projecte i es licita, que es construeix un nou par de bombers, doncs que hi ha necessitats absolutament eh, imprescindibles d'abordar en un moment, com de reposició de material i efectius de, de personal. En aquest temps, sembla que després de les accions, de les últimes accions de de protesta del, dels bombers i atesa la, la petició que vaig fer jo, ma, jo mateixa que es gastés el mínim imprescindible en, en manteniment i que realment aquests diners néssin efectivament per anar cap al nou part, part de bombers crec que sí, que totalment d'acord que uh, seria bo que acabéssim una posició unànime i demanéssim les concretes quines mesures de manteniment s'han de fer en aquests... Any, any i escaig que pot durar una redacció de projecte i una licitació d'un nou parc és a dir, que no es deixa obert el, el dir inversió en manteniment en el parc actual concretar els serveis tècnics ho han de saber quines són aquestes mesures de manteniment o material o de personal i anar per buscar el finançament encara que sigui plurianual d'un parc de, de bombers nou que realment és el que necessita la ciutat una ciutat de 45.000 habitants i que jo he visitat parcs de bombers de, de comarques giroines i no n'he vist cap que estigui com el de, com el de Figueres, sincerament. Per tant, oberta a parlar, Jo sé que vostès demà has visitat el, el parc de bombers. així m'han comunicat els mateixos bombers i un, en quan vagin vis hagin parlat amb ells, doncs oberta a, a determinar necessitats i a transmetre-ho a, a la conselleria. Senyora Mata. Gràcies, senyora Alcaldessa. Fa un parell de, de plens eh, manifestàvem des del nostre grup municipal la preocupació doncs, pel procés de revisió del cadastre que estava afectant, ens semblava que de manera molt preocupant, a un seguit de, de propietaris i després vam veure, hem vist recentment en premsa, doncs el fet de que l'Ajuntament doncs habilitàva un servei doncs, de o per, per tenir alguna acció en relació a aquest tema eh, veig que això corrobora doncs, aquella nostra preocupació doncs, que afectaria doncs, a, a gent que en principi teníem, no tindríem per què haver estat afectats d'aquesta manera en tot cas, vist que fins ara no hem tingut informació, m'agradaria que el senyor Regidor ens la pogués facilitar Senyor si us sisplau Sí eh, d'aquest procés com és conegut crec que aquesta vegada sí Uh, hi ha hagut uh, 1961, uh, si no recordo malament, incidències que vol dir uh, que uh, l'empresa que havia contractat el catastre del Consorci d'Urbana uh, havia detectat que hi havia algunes construccions que havien fet alguna ampliació de la vivenda havien fet alguna modificació o havien fet reformes que provocaven que es notifiqués per part d'aquesta empresa en aquestes unitats catastrals, en aquestes finques, que hi havia aquestes incidències. D'aquestes incidències s'han produït 251 alegacions de les quals una part ja han estat contestades per part del propi consorci i eh, la notícia que tenim, les dades que tenim és que eh, s'han donat raó en aquestes alegacions en més d'un 80% dels casos. Per tant, de la totalitat aquests de 251, si es consolida aquesta tendència amb les respostes que estan donant en els elegants, podríem dir que la major part hauran tingut satisfacció en aquestes alegacions que han presentat. Senyor Carsellas? Gràcies. Sí, eh, senyor Giró, bueno, senyora Peldesa, eh, no, en realitat és eh, el ròndio que li pregunti a vostè, després doncs el pagidor dirà... No? Ja, ja, però ja, ja, ja em suïtxaràs directament aquí. Sí, aquí sí, sí, de sí. dir. sí, però bé, bueno, fa en una comissió informativa, fa dos comissions informatives i varen preguntar arrel de l'ús del català en el temari d'ecoserveis vostès va comprometre... Doncs explicar-nos com havia anat això i, i si se solucionaria perquè hi hagués a la meva catalana present i jo espero i espero i no m'ha no no explicat i ara doncs podria ser una bona ocasió perquè ho, ho fes Gràcies presidenta uh, vaig enviar un correu no sé si el voleu rebre hi ha un correu dient que les pràctiques i els exàmens es estaven amb els dos idiomes, els dos idiomes oficials, el català i el castellà. Això va ser abans de fer les proves, evidentment anaran passat les proves i van tenir el seu èxit de proves que tothom va poder optar de fer-lo en català o en castellà. No sé si per què no va rebre el correu, si en actualitzaré el, el correu. No, no, jo que he preguntat era pel tamari, però en l'examen no, ja me'l vaig dir dir que ho Jo el que li preguntes no, ja si perquè el tamari no hi era en català, també. No? Vull dir, potser és que potser no m'ha entès vostè la pregunta. No, el tamari estava en molts dos idiomes, eh? Poder... Qui ho va demanant un català, ho va demanant un català, i qui ho en castellà, va demanant un castellà, o va tenir en castellà. No. no. <laughs> sí, senyora Gata. Caldesa gràcies com a promotora com a perúl del tema. I uh, crec que l'important és garantir que tot el que ja ha pensat a ferer-se uh, està en el nostre idioma, cosa que no està. i vin escrits signats per proposeixen el que també estaven amb l'idioma cooficial del nostre país i no estaven en l'idioma català. Per tant. jo els recomano enfàticament que s'ho revisin tot perquè això ens ha arribat i jo ho he vist. És més. També els diré que pocs minuts, Potser o alguna hora més tard d'aquella doncs, sol·licitud que vaig al el ple, els convocats en aquesta convocatòria de selecció van rebre un correu molt simpàtic que deia que les proves es farien exclusivament en castellà. I al cap d'uns quants minuts van rebre un altre que deia que les proves es farien l'idioma que la gent volgués. Per tant, jo crec que, a barra de la broma, eh? riguem perquè l'hora que és ja més d'alt. Siguem? curosos, perquè això és la imatge de l'Ajuntament això és la gent que diu, com pot ser que la vostra caldessa convoqui coses en castellà com pot ser que pengeu els temaris només en un dels idiomes mm, no és de rebut, i això, ha, això és així n'aperegitó, això és així, parleu amb l'empresa que us ha subministrat aquest, aquest procés de selecció perquè això és així Estic amb la web, eh? la web està en català la convocatòria no, no, la web de que serveix perdona, eh, sempre està en català Eh? Primer, el, la, com, les convocatories es va fer en català, les bases s'ha fet en català. Va haver-hi una, haver una confusió inicial perquè vaig donar les ordres que a la gent pogués tenir-ho en, tenir en català i en castellà degut de la comissió informativa i es va enviar un correu segurament amb la precipitació que després es va fer la correcció, evidentment. Si envies un correu i veus que hi ha una equivocació el més lògic és que després envies un altre i ho rectifiquis l'illògic hagués sigut que haguéssim enviat un correu electrònic en que haguéssim equivocat i haguéssim dit que no ens hem equivocat doncs no? vam equivocar i el van tornar a realitzar, això no crec pas que eh, cregui una, un, un caos, és, és la normalitat quan t'equivoques, corregeixes però totes les bases i tot estan, estan tot en català no? No sé perquè ara en aquests moments que ho serveix, m'ha sorprès, eh? com m'has dit que en castellà la, la d'això i les bases eren tot en català evidentment que procurarem sempre que, que hi hagi l'idioma que és el, el mestre català però també hem d'entendre que hi ha gent que també a les dues llengües oficials també el volia castellà això també eh, en aquests moments i com estem ara en aquests moments ara hi ha dos, dos idiomes oficials jo el que no tinc constàncies és d'haver signat escrit en castellà ja em preocupa perquè igualment m'han falsificat la, la signatura <síntic> Gràcies, sí. sí, senyor Presidente. Afegint-se al tema sobre les bosses de plàstic, que el senyor Bonfort, eh, hi ha una sona també que és la carretera de llars, la qual potser encara és més, més visible tot aquest tema de les bosses aquestes i brutíssim que hi ha a la carretera de llars. la carretera de llars no hi ha cap supermercat. Jo ho dic perquè, dir-li només al senyor aquí, Felic, que vagi molt amb compte, en, assenyalà al carrefour perquè el carrefour no don poseses de plàstic i puc assegurar que jo vaig al carrefour i el parking és el més net que hi ha. Ni una no sola bossa de plàstic, podies en una altra zona. Li recordo que tenim la nostra dèixeria havia al costat i avràs amb el vent, les bosses don per tots els llocs. La pregunta seria referent a un tema que li vaig ja fer en un lloc ple, sobre el tema de les sancions eh que posa Xaloc sobre el tema si venien les sancions per eh, amsanar amb les cartes certificades si vostè ha pogut fer una gestió sobre aquest tema Sí, ho vaig preguntar el dimarts següent i evidentment em van dir que se'm cuidaven prou que anessin certificades perquè si no van amb alguna mena de control de percepció, no es pot justificar que s'ha intentat notificar i en aquest cas no, no poden seguir el, el procediment de, de cobrament vull dir que enviades per correu ordinari no, tenen cap, no, no tindrien cap constància de que, com marca la llei, s'ha d'intentar dues vegades una notificació per abans de poder procedir a, a publicar el vot. Per tant, van totes eh, amb, amb certificació o amb notificació a través d'una empresa de, de notificacions perquè interessa el propi Xaloc tenir constància de que s'ha intentat notificar i, i en cas de que no s'hagi volgut rebre l'escrit o no tinguin el, el comprovant de que s'ha anat a buscar el certificat no poden procedir a publicar en el BOC sí. Gràcies, senyor presidenta no li dic noms ara però tinc constància per les vistes sancions que arriben sense identificació certificada sancions que han posat guàrdia urbana i que han arribat eh, arribat amb segon avís però recordeu l'ordinari no arriben certificades i si vol ja li portaré la prova però vull dir, no arriben per correu certificat doncs en, aquest supòsit, en aquest supòsit si no es paga o, no, o es fa veure que no s'ha rebut Xaloc no pot justificar mai que ho intentar notificar per tant, si es vol no pagar és un bon mètode fer veure que no s'ha rebut ensenyem un en el, en el darrer ple vam preguntar sobre el, si s'havia fet alguna actuació d'una campanya d'esteroidització de, de colònies de gats. I ens van comentar que ens referien saber. i. M ho tinc pendent. Eh, ha sigut jo la meva culpa de no fer-ho. Us el faré arribar el més possible. Eh, de les actuacions que hem fet durant, els, durant aquests, aquests no... No, ara m'ha vingut al camp o sempre ho, ho t'hi ferà sí, no, ja sí. sí. uh, no, que sí esperarem que ens ho passi uh, quan fa temps entre el 2007 i el 2012 van fer unes campanyes que van estar molt bé, no només esterilització, sinó que a més a més uh, s'actuava um, amb la conscienciació sobretot de certes a persones que, que estan habituades a, a donar a menjar els gats val? i s'havien arribat a acords interessants eh, que a, a, a, a, no només amb el, amb el tema de la civilització sinó també com el s'havia atac de, de tractar el fet de, de donar menjar als gats per tant vull dir que si, que en podem parlar un dia si vol i podem. Mm. L'anterior regidor sí que havia fet acords amb gent, però veure, hi havia un incompliment d'una ordenança. L'ordenança diu que no es poden donar menjar als animals. I això evidentment jo no, puc, jo no puc fer un acord amb gent perquè doni animal i incompli una ordenança. Evidentment que hi ha unes colònies gats, que hi ha gent que, que els atenen localitzades, aquest, aquestes colònies. I sempre que hi ha algun problema, sempre hi ha alguna persona d'aquestes que ens ha ens fa i ens informa d'aquest problema llavors és un de nosaltres anem actuant però nosaltres arribar a acords amb, amb gent perquè no hagui de menjar o, o facin, evidentment, o modifiquem l'ordenança o en principi si no, jo no puc arribar a aquests acords però en podem parlar perquè sé que hi havia una, una feina feta anterior de l'anterior regidor de, de, de Medi Ambient Bé, al final el compliment o no l'ordenança és una decisió pròpia de de, de cada persona, en tot cas, pot estar prohibit donar menjars gats per saber clar que ha gent que fa i el que s'ha aconseguit era arribar a uns acords de la gent que ho feia que deia que ho continuaria fent encara que estigues prohibit val? i que es, va, es van arribar a una sèrie de acords que va beneficiar a moltes comunitats de veïns que tenien greus problemes en el tema dels gats i de les olors dels menjars que donaven els gats. O sigui, una, una, una ordenança pot prohibir una actuació perquè aquesta actuació es pot continuar fent i això passa moltes coses del dia a dia de la ciutat. I a vegades, actuacions fetes amb Esquerra, com aquesta que es va fer, va aconseguir uns resultats importants. I si no es continua fent, jo crec que és eh, dolent, i a part, crec que no és propi de vostè agafar-se, vostè és una persona dialogant, i que sap que hi ha coses que no es compleixen de les ordenances, i que al final el que, el que prima per sobre de tot és el, la, bona, la bona convivència de la gent. I més si li diuen que encara que estigui privit continuaran fent. Gràcies. Fa bastants mesos, fet fa més d'un any, la senyora Almeta va tenir una dura batalla amb el govern per aconseguir el contracte del gerent d'ecoserveis de, de en aquell moment. Bueno, mentida, en aquell moment era de fixar-se el del senyor Vinyas. Ens agradaria si ens podrien fer arribar el contracte del, del gerent de d'ecoserveis, ja que com a CUP no, no tenim... A representació a l'empresa, vostès que s'hi entenen evidentment serà tractat amb absoluta confidencialitat, no se'n farà cap mena de difusió, però sí que estaríem interessats en, en comprobar doncs, quin tipus de contracte és, el sou, la durada si té algun tipus de clàusula que contempli què passa si l'empresa s'hi sí sol, ens, ens hauria de fer un cop d'ull i per altra banda em, ens agradaria saber, nosaltres fa temps que demanem que es vagi estudiant la possibilitat de què passarà quan es disolgui l'empresa, si es pot municipalitzar si o no. ens agradaria saber si és cert que l'Ajuntament eh, eh, directament o l'Ajuntament a través de FISERSA o a través de serveis ja té un estudi eh, sobre el tema i en cas afirmatiu doncs, que ens el facin arribat perquè estem interessats doncs, en saber quines eh, possibilitats contempla. Respecte al contracte del, del gerent, hi farem arribar. No hi ha cap inconvenient. Respecte si és cert que té un estudi... No. L'Ajuntament el que ha encarregat són els plans de, de gestió dels, dels diferents serveis que comprèn actualment eh, l'objecte social de l'empresa mixta, recolidors de escombraries, seteja viària, enllumenat i, i, i parcs i jardins. Ara. Val? això s'ha encarregat successivament en, a, alguns en els serveis tècnics del, del Consell Comarcal per assistència tècnica i altres s'han encarregat enginyeria privada val? per tant s'estan fent aquests plans algun me que ja està bastant finalitzat per tant s'ha encarregat el pla de gestió d'aquests serveis Però el pla de gestió des del punt de vista tècnic de, de com s'ha de fer una recollida d'escolteries o com s'ha de fer una, una neteja una neteja un any, un servei de, de Parcs i Jardins o, o d'enllumenat. Respecte la forma de, de gestió eh, si gestió directa per l'Ajuntament si, si empresa mixta o si concessió o si a través d'una empresa municipal no hi ha cap estudi encarregat per, per l'Ajuntament. Tenim un previ informe ja de fa un informe jurídic de fa un any i mig o o feia poc que era alcaldessa que deia quines formes de gestió del, del servei eren, eren possibles eh? si gestió directa, si empresa mixta, si una concessió però parla de manera genèrica o sigui, no, no hi ha un estudi complet ara de, de quina és la forma de gestió més idònia però jo vaig comentar en una comissió informativa i les pròpies necessitats de finançament del servei et marquen molt quina és la, la forma de gestió que pot ser servir, és a dir, un servei de recollida d'escombraries en què per posar en marxa el servei amb, amb reposició de, de contenidors o amb, amb camions de, de recollida nous doncs requereix una inversió inicial fortíssima, eh? estem parlant de 3 o 4 milions d'euros, doncs ja determina quines necessitats eh, tens de finançament i, per tant, si serà necessari o no concórrer a buscar socis privats els serveis que no requereixen aquesta inversió inicial tan forta doncs es podran, és més fàcil que es puguin fer gestió directa des de l'Ajuntament. Això ja, ja t'ho termina molt, però és un parlar. Sí, doncs, sí. doncs eh, ens hauria que ens fessin arribar aquest estudi, encara que sigui de fa temps sobre les possibilitats de... L'informe jurídic. Sí. Vale. Eh, els, aquests altres que estan fent ara mateix els plans de gestió en la mesura que els tinguin, doncs també si els poden anar fent arribar els vots de l'oposició i llavors em genera un dubte perquè eh, entenc que s'estan encarregant en perfils tècnics una, uns, uns informes però que inclouen també decisions polítiques en el sentit que... Eh, Aquí l'Ajuntament es va fer un pla de residus en què, es, en què es, es posava sobre la taula la possibilitat de fer la recollida de residus de diverses maneres i es va fer un, un procés participatiu en què diferent gent va participar i va donar el seu punt de vista. Suposo que eh, això influeix a l'hora de decidir quin tipus de gestió es té de la recollida, de la gestió, dels residus i tot això. Sí, però seguim parlant, diguéssim, de la, de la forma de fer el servei, eh? no, no de quina... O sigui, influeix sobre com, com fer el servei, és a dir, sobretot el de, el de recollir les conderies, no? Si soc per un tipus de contenidors o per un soterrat o per un... O sigui, són, són plans que descriuen la idoneitat de, de com fer el servei en funció de certs punts de vista, no... No, no quin tipus de, de gestió es farà, si municipalitzant o si creant empresa mixta? Però, mira, jo entenc que això és una decisió absolutament política de si l'Ajuntament si decideix eh, contenidors molt més grossos i que n'hi menys que hi hagi contenidors a cada cantonada, que al soterren, que fem porta a porta això és una cosa que no és una decisió tècnica, és una decisió política ben, No ben bé, hi ha tècnics en medi ambient, enginyers que i, que il·lustren sobre aquestes maneres que hi ha de, de fer el servei. Sí, però, al final, que dos pobles idèntics al costat un de l'altre, un no? Pau i la Juïga, un facin porta a porta i l'altre no, és perquè una decisió política en un lloc i a l'altre. No? Cadascú decideix quin és, quin és el seu sistema que escolleix en què creuen no més òptim. No és una decisió exclusivament tècnica. Evidentment que qui per la decisió ha de tenir en compte infinitat de, de, de temes tècnics, però la decisió acaba sent política. Bé, llavors, en tot cas aquests plans el que, el que no es faran de, de, ja determinar d'entrada un, una manera de fer concret un porta a porta, una cosa així suposo que són prou amplis com per eh, agafar varis ventalls i a partir d'aquí deixar fer les opcions polítiques. Seremata? La senyora alcaldessa. És sobre, sobre aquest mateix tema, però amb una bastant, bastant més, més trista. Darrerament, al centre de la ciutat, crec que, principalment al de la ciutat, veiem casos de gent que, que furga els, els contenidors i que, a més a més, genera doncs, un problema de, de brutícia perquè, bueno, a part de la humiliació de les persones que fan això, doncs, genera una incomoditat notòria entre els veïns. Aquest és un tema de molt, molt difícil resolució, però jo crec que en alguns casos té bastant a veure doncs, amb la ubicació d'aquests contenidors, determinades bateries de contenidors que estan en llocs que ja afavoreixen doncs, que, doncs, perquè passa poca gent, perquè té poca a il·luminació. I també ser conscient de que canviar contenidors de lloc és un tema sempre molt conflictiu, però jo crec que el tema ja ha agafat unes dimensions que jo penso que, bueno, que val la pena. Que potser que fem una reflexió sobre una ubicació de, de contenidors, l'altra sobre horaris, potser també de recollides, de escombraries que evitessin aquest tipus de cosa perquè hi ha parts de la ciutat que al matí s'aixequen amb les voreres plenes de, doncs, de, del buidatge d'aquests contenidors, crec que és una cosa molt humiliant per qui es veu obligat a fer i també per la pròpia, per la pròpia ciutat I Aviam eh, ho, tenim, ho tenim present i el que fem és quan fem les recollides, potser ja passa la, la, la brigada per, per acabar-ho de, de netejar S'ha d'analitzar bé la situació, tot, tota la situació dels, dels contenidors estan estudiadíssims i els circuits estan molt estudiadíssims, és allò de l'efecte mariposa que es diu, no? Si canvis un cantó pots trobar un altre, però bueno, es pot, mirar, es pot mirar, és un tema que és més transversal, no es solament de contenidors, sinó també és de menestar, però ho podem tenir en compte si localitzem i, i vosaltres veieu algun lloc, algun veí, veu que aquestes incidències d'aquestes aquest, persones és més incipient doncs que ens ho comuniquin i nosaltres a través de la dolor o jo puc veure si podem arreglar-ho en aquest sentit. Sense ningú caselles. A veure, vàrem tenir una reunió amb la Plataforma d'Afectats per a la Hipoteca i se'ns va demanar que trasllessin el saber quin era l'estat d'execució o com estava el conveni que s'havia signat amb el Col·legi d'Advocats per, a, per, a aquests, per a aquests temes. Va, ten... sí. va tenir no, reunió amb la Plataforma... Es va signar un conveni amb el Col·legi d'Advocats per prestar censurement. Preguntes quina efectivitat ha tingut, quin desenvolupament ha tingut el conveni aquest, què s'està fent? Sí. Uh, començat... Ja li avanço perquè ells trobaven que era poc, jo no ho sé, jo ho pregunto. Ells trobàvem era poc, perdó, què? Que no s'estava fent adequadament, jo com que no ho sé, per això ho pregunto. Acabem de començar pràcticament el febrer, han començat, són dos mediadores del col·legi d'advocats i van fent la seva feina, però no entenc per què consideren que és poc i acaben de començar pràcticament assumint, estan assumint el que portava la Fundació Sergi hi han determinats casos que van directament a les mediadores i n'hi ha d'altres que necessiten més acompanyament que van a través de la Fundació Sergi Gràcies Sí, eh, a veure el tema de, del part de les aigües vull dir amb, amb, amb pocs mesos s'obrirà, doncs, esperem, els doncs, a... caputxins. No? Llavors crec que ja hi haurà una mancança d'aparcaments. No sé si pensa fer alguna cosa al respecte, perquè encara queden dos o tres, dues o tres parcel·les, o quatre, no? Bé, no, de no, tantes no. I això s'ha de ser que és d'incassol. I a veure, no? a veure què es pot fer al respecte, perquè és que es termini quan obrim caputxins, vull dir, de... quan sigui, vull dir que és que està molt, molt, molt col·lapsat eh, tot allò, és que no trobes ja perquè passa a qualsevol hora del matí hora, i llavors veus totes aquelles parcel·les que per cert eh, estan molt malament eh? sembla mig bosc, eh? també val a dir les canyes, herbes vull dir que estan molt, molt malament i no sé, també és una pena que si de moment no es fa res no és que es pogués, eh, habito, no? es, es pogués habilitar per fer doncs, més aparcament o tenen algun pensament el no? dia d'aquella zona, de fet. Bé, jo crec que per valorar ben bé quina incidència tindrà l'obertura de, de, de Caputxin sobre l'aparcament, hauríem de mirar que entrés en funcionament, perquè justament aquella zona de la ciutat és de, la, de les que té més aparcament dissuessori ara, eh? vull dir, jo crec que és la que en té més, tot el parc de les aigues, totes aquelles dues noves perceres que es van adequar per poder-hi aparcar i aparcar més lliure, diguéssim, en les carrers també, tot el que és avinguda perpinyà, tot això jo crec que és Justament de la que, que entén és mm, veurem quina incidència pot tenir aviam que Puigins no tindrà activitat cada dia Caputxins eh, és un auditori per tant eh, tindrà activitat puntual i hem d'avaluar eh, si l'aforament la, que té eh, dos centres i escaig places per avaluar la sala principal, realment comporta una massificació de cotxes en moments puntuals. De totes maneres, hi ha recorregut per fer, perquè no només a les parcel·les d'Incassol, sinó ben bé el que és pròpiament, el que toca, al voltant que toca Caputxins, eh? allà on hi ha aquells mòduls que s'han de servir. Allò, allò s'ha de netejar i s'ha d'arreglar, per tant, allà una part també es podria habilitar com a aplicament pròpiament per als dies en què hi hagi concert o que hi hagi alguna activitat a dins de Caputxins allà jo crec més avient preveure alguna mena d'aparcament encara que sigui tancat quan no hi hagi activitat o així, allà per anar en el moment en què, en què hi hagi concert que no anar generant parcel·les d'aparcament que nosaltres tenim entès que justament amb aquestes últimes que s'han creat ara, ara el parc de, de les Aigues de moment està, està cobert veiem una mica, obrim, ara el mes, mes d'abril estarà en funcionament i per tant valorem una mica quina incidència pot tenir sobre l'aparcament i hi ha, hi ha recorregut per fer. Sí, senyora Almeda. Sí, bé, bueno, només me queda això de la neteja vull dir que sí que realment la veritat és que aquestes tres o quatre o dues o tres parcel·les estan en molt, molt mal estat. Sí, m'acorda que s'havia fet algun recorregiment eh, en la propietat i si ligues troba, mà és que quan les coses conlleben no, i vaig no, si, fer res, hauria de, de passar-hi sovint per als propietaris que fins que no fem requeriments no, no s' se cuidat. senyor Montfort, senyor Font? Sí ho vaig preguntar en un peu anterior i veig que la cosa continua igual és sobre el, el fet de que aparquin cotxes a la plaça del, de l'Institut Montaner sobre si, qui tenia la clau per obrir la pilona les últimes setmanes m'he fixat i és que directament ja no existeix la pilona l'espai de davant de l'església està permanentment obert i els cotxes el fan servir com a, com a aparcament a més en un entorn de zona blava doncs clar, hi ha un aparcament allà que no, no s'ha de pagar i ens ha de eh, per què és així i intentar solucionar quan entenem que la plaça ha de servir perquè els nens i passegi la gent i bueno, sigui un entorn agradable, no perquè, no, perquè ja venim els cotxes. Sí, sí senyor Felip. Ho mirarem, ho tindrem en compte, però tot i així hi ha dos piovanes, jo s'ho va demanar al capellada, de, precisament per quan se o si així és que pugui entrar al cotxe. Ara, sí a vegades és allò i me'ls deixa sense posar, no sé. Sempre, durant el dia, durant el dia... Doncs, eh, parlarem amb ell perquè ho van fer especialment per això, pels enterraments. I els dies de missa, que si hi ha algú que no pot arribar per alguna minuta no que hi algú que pugui entrar a dintre. Senyora Mata. Sí, senyora alcaldessa, eh, jo volia fer en darrer, en darrer lloc doncs, un un comentari és referent a l'acte que es va fer d'homenatge a, a les víctimes de, de l'exili eh, bueno, com que havien hagut de tallar aquells arbres doncs, que es van explicar doncs, que eren arbres que estaven malalts i en el moment havia hi ha anat una certa polèmica em vull felicitar doncs a l'equip de govern i a les persones que em fessin responsable doncs, de fer el gest, doncs, de fer aquell tall que es va fer d'aquell arbre i que se'n va fer una donació al Museu de l'Exili i també el detall que es va fer les persones assistents molt especialment a les persones grans, algunes d'elles protagonistes d'aquest episodi jo crec que això és un gest molt, molt humà que ens honora molt com a, com a ciutat crec que això és un d'aquells detalls que a vegades critiquem i que crec que hauríem de ser una ciutat que tinguéssim molts de detalls d'aquesta mena i voldria doncs, fer arribar doncs, la, les felicitacions i aquí, aquí, aquí per toqui i el conjunt de, de l'equip. Don's moltes gràcies per la felicitació li farem arribar justament al regidor Pobret que no, que veig no que és el regidor d'Acció Cívica que ens diuen que està bé per guanzat, eh? Ens que està bé. Que és el regidor d'Acció Cívica que juntament amb la, amb la Maria Rentero, eh? que és la, la cap de servei van idear Uh, veure que, que es podia simbòlicament treure un profit d'aquells arbres tallats i sobretot per la gent que pues, vinculada a l'exili i qui va patir directament que és un record molt maco li farem arribar, gràcies senyor Casellas senyor Borrego gràcies, senyor ja presidenta ja ho he demanat en comissió um, perquè i l'entrada en de registre Vam sol·licitar en el seu moment la retirada de l'estelada en la part alta de l'arambla. A part d'aquesta estelada vostès han instal·lat a les entrades de la ciutat més estel·lades. Eh, Incluso en un lloc com la carretera de Roses s'ha de substituir l'Escenera per una estel·lada. I m'agradaria saber doncs, què es digui aquí en ple perquè ho estigui en quin és el motiu d'aquesta instal·lació d'estel·lades a la ciutat. Bé, el motiu d'aquesta instal·lació, si ens remuntem una mica l'origen de quan van sorgir aquestes estelades, doncs l'origen és aquest, aquest procés sobiranista en el que ens trobem immersos ja des de pràcticament ja fa un parell d'anys i que han acabat força a través d'una sèrie d'esdeveniments i que han passat a la ciutat, com han passat a altres ciutats de de Catalunya i una mica és el testimoni un símbol d'aquest procés que estem vivint. No, no, no, té més, no cal donar-hi més importància ni més ni menys, és una mica el testimoniatge arreu d'una petició que va haver-hi de, de posar estelades en el balcó de l'Ajuntament, en la qual ja mateixa vaig dir que no era possible, que volíem complir amb la, amb la normativa de, de símbols que hi ha encara en aquest estat espanyol, i, mentrestant, el testimoni doncs el tenim en diferents espais de, de la ciutat Gràcies, sí, senyor presidenta Bé, aquest procés jo crec que ja va tenir una finalització quan vostès van posar aquestes urnes de tractor i van a votar els que van anar a votar i molts que van de votar no sabien on van a votar Miri, Vostès que són tan respectuosos amb les minories sobretot les culturals i les religioses i tinguen en compte de que considerem que nosaltres som una minoria perquè no respecta la nostra minoria vostè ha de ser de tots i tots i totes les ciutadans d'aquesta ciutat no les d'una part vostè farés la sensibilitat de molta gent d'aquesta ciutat i no es pensi que només aquests fatxes del Partit Popular però jo li puc assegurar, i aquí tinc testimonis que els ciutadans d'aquesta ciutat que podríem dir amb 8 noms catalans se senten ferits per aquesta, per aquesta aquestes estalades que vostè ha posat. Pot ser un procés, com vostè diu, però vostè estan aquí per governar la ciutat, per tots, per representar-nos a tots. Segurament la por de fer perdre vots cap a altres formacions independentistes li ha fet portar en aquest tema i ha fet fitxatges espectaculars. Governi per tots i representi's a tots, si us plau. Li faig arribar aquesta petició en nom de Milers, perquè sostenida. Som milers de ciutadans i ciutadanes que no som independentistes. Som fiquenem i volem que vostè, com a alcaldessa, sigui de tots. Gràcies. Senyora Mata. Senyora alcaldessa, no volia intervenir més, però és que el senyor Tico Borrego amb repta i com que no tinc per costum adreçar-me el que fa a l'oposició, perquè entenc que l'oposició el que ha de fer és fiscalitzar el govern, gosaria fer-li una proposta. Com que crec que tots convindrem en que el ple de l'Ajuntament doncs, representa tots els ciutadans ciutadans de Figueres, si vol, eh, sugereixo que sometem a votació quan se cregui oportú el conjunt dels regidors d'aquest Ajuntament, si ens sembla bé tenen instal·lades, i llavors la, el resultat d'aquesta votació entenc que com a demòcrates tothom els acceptarà. Crec que aquí s'acabaria el conflicte. És una, és una proposta que pot ser acceptada.c o sigui, si creu que no estan prou legitimades, eh, Si crec que no està prou legitimat la presència d'això al carrer, ho podem sometre a un plenari i to en teníem que era més lliure i que ningú s'havia de, de sentir ofert, igual que ens poden posar banderes d'altres tipus a la ciutat, doncs el fet que ho poseés espontàniament. Senyora Cotxo? Sí? Sí, que t'ho faci. Sí, jo volia, sí. Sí. Doncs, no és una pregunta, és un pre. Uh, pràcticament ens, ens queden dos plans ja per acabar la legislatura aquesta. Uh, jo, vaig com vaig entrar en el, en el Partit Popular, Uh, vam tenir, com tothom les posa les seves opinions de lo que farà si entres en, en, en l'equip de govern no tant no vam tenir la sort pues, d'entrar-hi, però nosaltres sempre deien en deien a mi els meus els que em van votar, que ens van votar i molts, perquè jo era molt coneguda en aquells moments de Figueres, de que podria fer alguna cosa per Figueres, i em van començar a demanar, pues, home, per què no fas, prepares un ball, per què no fas un carnaval, per què, no, per què no els hi projectes? I jo els hi vaig dir, sí, ja ho diré i els hi proposaré. Bueno, han passat, tres, han passat pràcticament quatre anys, jo he oferit sempre de dir per què no es fa el carnaval, i vostès sempre m'han contestat que no és una ciutat de carnaval i jo em pregunto i m'hi dono un voltes i els dic era una ciutat acústica, de la festa aquesta que fan i en canvi ha sigut un èxit rotondo era la ciutat de, de, de, de, del CIR ens hauríem imaginat mai que fos l'èxit d'en gran que ha tingut el CIR d'aquí a Figueres i en canvi ara la ciutat del CIR de què ens veu una ciutat del CIR? Doncs pues mira, ha sigut un noi, d'uns nois que han tingut una voluntat i un agraïment d'aquell que han fet i com s'han mucat i per cert els felicito des d'aquí de l'èxit que tenen cada any més del CIEC i també ha sigut la ciutat del CIEC i si no ens hi riesguem a tornar a fer un carnaval, tan sols només sigui per la mainada, perquè no tinguin que agafar els pares als cotxes i portar-los els pobles, que la veritat és que jo vaig anar amb dos pobles i et sents desfassat, perquè els nens dels col·legis dels pobles es troben entre ells, ballen entre ells, i els teus estan allà, ai, és que aquest no el coneixo i tu, per res, és que a passar-se-la bé, i la veritat jo continuo insistint i demano, encara que jo em queden dos teladiaris d'estar aquí, els que entreu pugueu tornar a projectar el carnaval encara que sigui un mes per la mainadeta perquè els col·legis ara hasta ho en tret a la, a la meva neta fa quart i ja li han tret del carnaval va venir enfadada i les nenes enfadades, les seves amigues dic, pues, bueno", diu a la meva àvia diu, farà carnaval en aquí i és que tenim dues places per poder-ho fer cobertes, la, la plaça d'Ogra i la plaça de Catalunya doncs pues, jo demano, i ojalà ho vegi, sigui el partit que entri, perquè per mi tot sou bon si cuidaus de Figueres i estimeu Figueres perquè és el que es té que mirar primer per Figueres i després de mirar pels partits i que hi hagi un carnaval i que estiri endavant i visca Figueres perquè ha l'estimut a l'ocuret un parell de plens varen demanar el cost de, de la presentació que van fer amb el senyor Santi Vila, i després també volia demanar que si també ens poden fer arribar tots els altres grups el cost d'aquest llibre que vostè va fer la presentació ara, doncs bueno, fa una setmana, dues setmanes doncs el cos, si és algun particular doncs també si ens vol dir doncs bueno, vol... El cost. Sí, sí, sí, sí, sí. El, el cost del, del balanç eh, de mandat eh, si ho hem de tenir ja hi arribar. el cost de, del llibre no es preocupi que el llibre no, no l'ha pagat l'Ajuntament ni cap particular vull dir que, que no ha costat per res ni, ni l'Ajuntament ni, ni hem anat a buscar cap benefactor que me financi els llibres digui'm Bueno, crida l'atenció. No? Si no l'ha pagat ningú, no l'ha pagat a l'Ajuntament, poder és molt atrevint, doncs, qui l'ha pagat, no? Jo no dic que no l'hagi pagat ningú, dic que no l'ha pagat cap particular ni l'ha pagat a l'Ajuntament. Evidentment que s'ha pagat a l'editorial i la impressió. Però, i bàsicament, no n'ha de fer res, és el que... <laughs> <laughs>